Jó reggelt kívánok ma 2019. március 7-én, csütörtökön 4 perccel 7 óra után, kint a hőmérséklet 7 fok, de azt állítják az időjó sokvánt, aztán Rónai-egont, aztán Györgyevics aztán Wintermantel Zsoltot, aztán Ugi Attilát. A műsor valamikor 10 óra előtt zárul, amiben belefér, hogy fél 10-kor legyen vége. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ennek a jelentésnek, amely virtuális árbóckosából történik, két elérhetősége is van, ez két telefonszám 061-489 0999 0630 677-1161 Elmondom még egyszer. 061 4-es 8-as 9-es 0999, 999 0630 677 1161 Bármilyen témában fogadom a telefonokat, az elkövetkezendő van több, mint negyed órát. Plurális tájékoztatás, nagyon sok szöveggel nem fogom megzavarni. Beszélek utána éppen eleget. Március 11-én hétfőn, ami már nincs olyan nagyon messze, péntek, szombat, vasárnap hétfő, négy nap, négy és fél. Ismét nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokájában, hogy mikor lesz legközelebb, nem tudom, márciusban az én részvételemmel egészen biztosan nem. Tehát nagyon messziről jött ember hétfőn, este fél 8-tól az akvárium Klub volt lokájában, ahol elsősorban aztán lehet, hogy másodsorban is a Kejfejancsi születésnapját ünnepeljük meg. Kicsit megkésve nagyjából a 18 és felediknél tartunk is legelején lesz a feledik, és ha minden igaz, akkor a 19-et még meg fogjuk tudni ünnepelni, hogy további születésnapok lesznek e. Az elsősorban az NMHH kezében van, jelen pillanatban szinte elképzelhetetlenek tartom, hogy a Kejfej Jancsi más rádióba tudjon átröpülni az elkövetkező időben Tudjon vagy akarjon. A jövő héten nem lesz kihagyás, leszámítva a pénteket, az azonban nemzeti ünnep, és nemzeti ünnepeken nem szokott kell Jancsi lenni, az azt követő héten sem lesz kihagyás, tehát végig megy a Kejfej Hozzá hozzátéve minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, viszont március utolsó hetében egyáltalán nem lesz élő lebanyolításul Se hétfőn, se kedden, szeddel, <tos> <tos> 2 óra múlott 7 perccel, ha bárki meg akar találni, akkor két telefonszámon ezt megteheti. 061 489 0999, majd 0636, majd és, vagy 0630 egy 1161 Elszoktam a beszédtől. Újhelyi Rónai, Györgyevics, Wintermantel, Ugi, ők vannak a mai étlapon, hogy aztán holnap, Váltsa őket a Filippov Navracsics karácsony bácskai érzetételő étlap. Ma a 2019. március 7-e csütörtök, vagy 8 perccel múlott 7 óra. Ez a Kejfej Jánoszi minden, amit az azt tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fialajános műsora. Figyelek, ha van mire. Everything falls apart. Even the people who never frown eventually break down. Everything has to end. You soon find you've run time left to watch it all unwind. Everything falls apart. Even the people who never frown eventually break down. do everything you wanted to. This is the last time I'll take the blame for the sake of being Jó reggelt, reggelt Horváth Téter. Hát, ma mutatják be a mozika, jó estét, Mr. című osztrák dokumentumfilmet, Kurt Waldheimnek az osztrák volt kancellának a náci és ennek kapcsán jutott most december reggel, hogy Durán tíz napja röpent fel, ugye ez a hír erről, az lesz Waffen nyugdíjakról, ami Magyarországról, olyan 48 embert érint, és elvitte a titulet. Ez az így mondta, sehol. Sehol egy szót nem hallottam, semmilyen mutálom, Hogy ez normális, csak kérdezem. Hát nézd, nem normális, de az idő azt mutatja, hm. hogy mégis normális. Akkor ebben nyugodjunk bele. Jó van, akkor helyes kapjanak emberek 3-400-es nyugdíjat a német államtól, és erről ne beszéljünk. Jó, akkor a fejünket a homokba, de mindenki. Én nem ezt mondtam, kö... én, azt Dom, mondtam hát én azt mondtam, hogy miközben abnormálisnak találom azt, hogy erről nincs részletesebben szó. Így a Magyarország így működik. É, jó, oké, köszönöm, csak ezt fölvetettem. Köszönöm. I guess you shouldn't try that What do I do to ignore them behind me? Do I follow my instincts blindly? Do I hide my pride from these bad dreams and give in the sad thoughts that I'm mad? Do I sit here and try to stand it? Or do I try to catch them right Do I trust some again you in a good? Jó reggelt kívánok erről a nyugdíjtokról. Azért nem annyira fekete-fehér ez a dolog. Előre bocsájtom, zsidó származású, sőt, zsidó vagyok, apám, anyám az volt. Édesapám egy olyan faluba született és ott nőtt föl, ahol a lakosság 90%-a sváb volt. Tinézer koromban legnagyobb meglepetésemre elmentünk a később az én szülőfalumtól nem messze lévő egy temetőbe, és ott Eszes katona sírját tette apám rendbe. És elmondta, hogy én csodálkoztam, hogy hát, hát hogy lehet ilyet csinálni, és mondta, hogy ő ezt a fiút ismerte gyerekkorától, nagyon rendes ember volt, kényszer sorozták őket az eszes Tehát onnan a faluból, aki, aki svádnak vallotta magát, azt, azt erőszakkal beszorozták az ss Tehát lehet, hogy ebből a 40 valahány emberből néhány így járt. Én ezt nem vonom kétségben, az én ismereteim eléggé minimálisak, vannak alapismereteim, de nem túl sok. Éppen az alacsony számból adódóan, akár bárki ebből a 40ből vagy mindenki megnyilvánulhat, arról nem beszélve, hogy arra nagyon Kicsi a magyarázat, vagy nagyon kevés a magyarázat pontosabban, hogy ez miért ennyi idő után derül ki, hozzátéve, hogy a Pozdámi Egyezmény sok mindenről rendelkezett, erről nem, és hogy ennek mi az oka, erről én szintén nem hallottam részletesen, vagy legalábbis a kfj nem volt róla szó. Beleértve, vagy, azt se értem, hogy ezek az emberek miért kapnak külön nyugdíjat, és hogy ennek a nyugdíjnak a mértékét mi alapján állapították meg. Tehát ezek meg annyi részletek, az a kérdés, hogy ön ezek közül melyikre tud válaszolni. Sajnos ezekről semmelyikre, de apám mesélte, hogy még mielőtt őket gettóba vitték, ketté szakadt a svábság a faluban. Volt, aki, aki volt egy úgynevezett hűségmozgalom, ami azt jelentette, hogy a magyarul ugyan csak minimálisan beszélő svábok magyarnak vallották magukat, és nyilatkoztak róla. Ez, ez, ez, ez, ez, ez a horti államnak volt egy kezdeményezése, Ugyanakkor voltak nagyon sokan, akik beléptek a Volksbundba, Mond, mesélte apukám, hogy arról lehetett megkülönböztetni őket, hogy a Volksbundistáknak a házára hatalmas fehér faú betűt, tehát magyar szimpla V betűt rajzoltak. És, és azok demonstrálták, hogy ők németek és, és a harmadik birodalom hívei, de, de a, a svábok között, tehát a magyarországi németek között is nagy volt a szakadás ilyen szempontból. Értem, ez a társadalmi része, azokat a kérdéseket, amelyeket én felvetettem, arra továbbra se tudok választ, és Nem, ahogy, lá, ahogy látom, olyan hihetetlen igény sem volt erre. Um, ennyi. Köszönöm, hogy telefonát. Ma a 2019 március 7-e csütörtök van, 2 perccel múlott 4 8 nagyjából még 8 percünk van az akármire utána jön új István, Rónai Egon, Gyorgy Benedek, Wintermantel Zsolt és 061 Attila. 0614890999 és 0636771161 itt szeretném elmondani, hogy március 11-én, hétfőn este fél nyolctól nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában Bakáccsal, Filipovval önökkel és velem. Belépés természetesen dítalan, aki eljön egy láthatottan Blanketta szerződést ír alá, aminek értelmében bármikor a kezébe kaphat egy mikrofont, amiben célirányosan kéne beszélnie. Jó reggat. Tiszteletem fiala úr! édesanyámik családját azért nem vitték el Málenki robotra, mert 41-ben magyarnak hallották magukat, pedig este németek voltak. Ennek, ennek köszönhető, hogy én itt ma tudok beszélni. Köszönöm szépen, hogy Én is köszönöm szépen, hogy elmondta. Jó reggelt! Jó reggelt, egy uh, elvi kérdésem lenne, akár önhöz, akár a hallgatóhoz. Igen. Hogy zúgló uh, indok az tartod itt a, a és kakas kukorékolás ön szerint, akár a hallgatók szerint, a Krácsangelyi Gyergyék polgárnászter úr uh, Azt tudom önnek mondani, hogy volt már hasonló, nem pont ugyanilyen felvetés, és bármennyire is vicces, vagy nem vicces ha valaki beméri ezt a zajt és ez meghaladja annak a mértékét, amit egyébként a jogszabályok lehetővé tesznek viccesen hangzik, és valószínűleg nem is egy egyszerű dolog ugye, ennek a megvalósítása, akkor lehet ez ügyben eljárást indítani. Hogy aztán az eredményre vezete, vagy sem, nem tudom, én fölírom magamnak holnapra kérdésként Karácsony Gergelynek. Nagyon szépen köszönöm. Minden jó viszont Viszont Szeretnék én is kérdezni öntől valamit. Figyelek. Azt kérdezem öntől, hogy független attól, hogy annak ma milyen politikai kontextusa van, megérti-e azt, hogyha az én türelmem a züglói önkormányzattal kapcsolatban erőteljesen csökken, annak fizetési fegyelmezetlensége okán, amelyhez egyébként a múlt héten egy magas beosztású önkormányzati dolgozó azt mondta, amikor eztre felhívtam a figyelmét, ami rendszeresen előfordul, de most már több százezer forint nagyságrendű, meghaladja a félmillió forintot, hogy örüljek annak, hogy a fideszes önkormányzata pontosan fizetnek. Ha, ha az a kérdés, hogy megértem el önt, akkor maximálisan megértem. Kicsit hasonló kérdés, de ha jól értek, akkor volt a kérdés, hogy megértem -e Igen, és azt is megérti, hogy ha egyébként előbb-utóbb azt fogom mondani, még nem tudom pontosan, hogy mit, de olyasmit fogok mondani, amit én egyébként műsoron belül partnereimnek ritkán szoktam. Én maximálisan megértem. Én biztos, hogy többé-kevésbé csúnya dolgokat mondanék, hogyha velem valami hasonló előtt szól. És Mit szól ahhoz a megjegyzéshez, hogy örüljek annak, hogy a Fideszes es pontosan fizetnek? Ezt nem igazán tudom értelmezni, viszont szóval ebben a kontextusban nincs rielentőség együnkről, a fideszes vagy nem fideszes, ha tehát, ami, ami járadsz ki kell fizetni, szerintem ennek nincsen jobb vagy baladali pártállása. Én ezzel nem tudok mit kezdeni, ezzel a fizetés nem fideszes megjegyzéssel. Köszönöm szépen, viszont hallásom. I'm so sick of the tension, sick of a hunger, sick of you acting like I owe you this. Find another place to feed your greed, will I find a place to rest? I'm so sick of the tension, sick of a hunger, sick of you acting like I owe you this. Find another place to feed your greed, will I find a place to rest? I wanna be in another place, I hate when you say you don't understand.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 0614890999 és 0636771161, néhány percünk van még az akármire. 0614890999 és 0636771161. Nem csak a nyugdíjak nem kavartak hullámokat, azt sem kavart hullámokat, amit a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján került szóba, hogy Rajklászlóról, mind a mai napig szakkó van elnevezve. Ami ugyancsak érdekes életnézést figyelembe véve. Ez, ez, ez elkerült a figyelmemet. Köszönöm, hogy elmondta. Jó reggelt! Jó reggelt! Nyilván nem hasonlítható karácsonyi engedő botlássához botlásához, de azért, hogy engedheti meg magának, hogy, hogy ilyen támadási szellemet adjon, hogy tartozom neked. Most már, azt hiszem, neked egy hónapi hangrott el ez először. Mit mondanál el neked Karácsony -Gelgő? Nem akarom elmondani és nem lehet tőle megkérdezni adásba, hogy nem hogy lehet megkérdezni, mert ő elmondta, hogy ennek alapvetően most éppen mi az oka és ez egy olyan dolog, amelyel megtisztelt a bizalmával és amelyel nem élhetek vissza de azt kell, hogy mondjam, hogy mielőtt ez a probléma lett volna, korábban se fizettek pontosan hát ebben csak az a gond, hogyha egy ekkora problémát nem tud megoldani, akkor hogy tudnál vezetni egy főváros? Maradjunk abban, hogy én lényegtelen vagyok, mint a főváros más dolgai It's an empty feeling. Got a lot to say You just wanna know you're being heard. This is not black and white. Hat perc múlva lesz reggel fél nyolc 09999 06 063677 06 1161 I was not mad at you. I was not trying to tear you down The To say out loud, it's like you're not breakable. I'll pick you up right off the ground if you felt invisible. I won't.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 061489099 és lat másodszor. 061 és Senki többet? So we have a new album out it is called One More Light And as we're making an album there are always certain songs that stand out to each of us um, and kind of help define the course of the record and for me this is always this was always one song that I felt like Um I really wanted to save that I didn't want people to hear until they heard the whole album. And that's why I get A gond terhelt hung so. Um, talán most szólatam. meg már észre. Meg Mi vissza kis Ahol mi toborzásom vagyok, és településről településre, mindenki a nap mezőt, tehát Biharkezdes, Mi a toborzás? Cél? Aktivisták gyűjtése, szavazókörű biztosok gyűjtése. Mert ugye abból legutóbb a... hiány volt? Mindig hiány van belőle, és azzal az elképesztő túlerővel szemben. Tüzdünk, amit nem tudunk másképp eresülni, Hát egy egyfelől másfel pedig, amiről beszélsz, ugye az alapvetően arról szól, hogy bizalmatlanságban, alappal vagy alap nélkül rész alá aláhúzandó, mondván, hogyha minden párt nem tud kiállítani ilyen ellenőrt, akkor az a félelem, illetőleg a múltban azzal kapcsolatot, hogy gyakorlattal hogy gyanút fogalmaztak meg, hogy választási csalásokat követtek, vagy követhettek el. 11 ezer körül kör van a Magyságon, az országban, Nekünk volt az ellenzéki pártok közül a legtöbb szavazóköré, biztosunk 5600, utána jött a jobbik, de most az a cél, hogy mindenhol legyen szavazóköré biztos, meg Egy őket. Valójában az, hogy hiányban nagyjából a fele volt annak alapvetően, és most nem kezdek el a lehetősége felsorolásába kezdeni. Annak mi az oka? Újhely Istvánnal beszélgetek, Igen. vagy ő beszélget velem nézőpont kérdésen? Igen? Hát meg a Igen. 9 év, 8 év ellenzékiség a szervezetrendszer az ellenzéki pártok, mozgalmak leépülése a politika, a mindennapjaink a kilátástalansága fordulnak az emberek a politikától, és van egy nagyon érdekes tapasztalat, amit, amit ahányszor mert én is vidéki vagyok, ez a mondom amit a hangsúlyó ahányszor vidéken járok, mert más egy, egy kisváros, egy kis település mint egy Budapesti kerület ott bizony bejelentkezni a helyi önkormányzat uh, szemmel a ellenzéki szavazótói számállónak az bátorságban. És éppen tegnap uh, hangzott el a Berecsőszorúi Fórumon, hogy uh, a Rákosi korszakban volt utoljára annyira uh, ne a levegőben ez a... a, a jaj, inkább nem mutassuk meg a politikai érzelmeinket, mert abból még bajunk lehet hangulat. Ez elképesztő. Én tegnap komáromban voltam, ott a Saunában, Vegyes összetétel, férfiak nők, 40 fölött alapvetően, de aki vitte a szót hogy nagyjából 40 éves lehetett. Hogy megismertek-e vagy sem, közömbös, nem voltak rám tekintettel, én pedig nem gondoltam beleszólni. Nagyjából a mezőgazdaságról volt szó, tehát hogy a tíznek veszük az időegységet, amik hallottam őket, abból nagyjából hat vagy hét a kertek művelésével volt kapcsolatos. Majd minden átmenet nélkül szóba került az, hogy mi nem érjük utól Ausztriát, a multicégek, a fizetések, a, a nyugati. Eee, árszínvonal, de nyugati bérszínvonal hiánya, majd az ellenzék tökéletes hiánya nem mindenben tökéletes pártunk és kormányunk, de hát amit az ellenzék mivel az katasztrofális, minden maradjon úgy, ahogy van, ez nagyjából tíz egységből kettőben nem állítanám, hogy nem merültek fel bennem kérdések, de nem azért megyek Komáromba, és nem azért vagyok ott a szaunában, hogy interjút készítsek nem reprezentatív nem vett a és nyilván bele kell, be, be, belehúzol, hogy kikerülsz egy szaunában. Egy, egy biztos, hogy mondjuk például tegnap, csak az érdekesiként mondom neked, lehet, hogy te sem hallottad, minden egyes településen elkaptak azzal az új Fireszes Dumával, hogy a magosz elkezdett alájárást gyűjteni azért, hogy a földalapú támogatás megmaradjon, és hogy az agrár az Európai Uniónak ne csökkenjen. Azzal mennek házról házra, ami vidéken, kis terepedéseken, agrárkörnyékken bizony hatni tud. Azzal mennek házról házra, hogy az Európai Unió azért csökkenti az agrárbüdzsét, mert kell pénz a migránsokra. Azt hittem, hogy oda beverem a fejemet a falba a, a mezőbekerdé posta előtt, amikor ezt hallottam, mert bűtöletes hazugság. De ezzel házol a kormány és Nem elég. csodálkozom. Én azt látom, hogy... Hát, ugyanazt látom, amit te. Tehát, hogyha erre iszik a vendég, és bejön, akkor nem számít, hogy hazugság. Ha hazugság. Tehát, ennyi. Pont. Az, hogy ez korábban nem volt így az, hogy ez zavarja te igazságérzeted, hát, ez az action tipikus mondjuk. Nem igaz, amit mondok. Nem igaz, amit mondok, de addig, amíg nincs ennek hatékony ellenszere. Addig azt tudom neked mondani, hogy a, és most ezt a mondatot nem fejezem be, mert valami olyasmit mondtam volna, ami nem lett volna elegáns, inkább bennem marad. A hatékony ellenszer egy dolog tud lenni, hogyha tízezer, százezer ember tudja az ellenkezőjét, és azt ő továbbadja. Ezért hirdettem meg ezt a hírvíző. Reménytelen. Uh, Reménytelen. Ahhoz az kéne, hogy 10 és százezer ember beszél angolul németül, franciául, az 10 vagy százezer embernek egy olyan bizalma kellene, hogy legyen az ellenzékben, amely nem napok, nem hetek és nem hónapok kérdése, és amelynek a kialakulása. Hát legfeljebb a kialakulása. Na csak uh, nem látjuk én neked, hogy működik ez a elképesztő média gépezet, amikor mondjuk az ellenzéket akarják. Uh, Okkalok nélkül, de legtöbb egyébként ok nélkül összezavarni, vagy hülyét csinálni az ellenzékből. A meg, el... három olyan embert a hírtévétől, aki képes volt egyébként azt a futót euh, megjelenni, tehát megadta az alapját, ahol az EUTV-nek és a hírtévének egy mikrofon szivacsa volt ott e, egy olyan katonai rendben megy a manipuláció, e, amely e, rend ellen hatékony ellenszer kell tudni kitalálni, vagy olyan módon kell megbomlasztani ezt a katonai rendszert, hogy fejre áll. Aztán meg lehet de de a csodában. Még. Most te nem ért Nem, nem, nem amit akarsz, hát 100. a nem, nem, nem nem, nem, nem, Csak tudni mondani, de én most mégis az, vagyok elfoglalva, hogy hogy, Ön... én kérdezek tőled valamit, de ha a Manfred a Weber ultimátumot intézett a Fideszhez, akkor hogy létezik az, hogy úgy beszél, én azt hittem, hogy az ultimátum az olyan, hogy te azt mondod nekem, hogy most vagy azt mondom, hogy prampondjú, vagy lerakod és akkor azt mondta, hogy ilyetemben, hogy mert hát nem áll érdekemben összerúgni veled a port. De most éppen ott tartunk, hogy ultimátumot intézett a Weber a Fideszhez, a Fidesz pedig azt mondta, hogy nem, majd minden folytatódik utána tovább. Legyen szíves, mondja meg új helyi úr. Ez micsoda? Milyen ultimátum az, ami után további lépések vannak? Szerintem nincsenek további lépések. Jövő héten összeül a, a néptárnak, hanem nem tudom milyen bizottsága, és uh, ha nekem az orrom jót súg, akkor eljutottunk oda, hogy mert kellett, levette a kezét Orbáról. Mert olyan levetlen most már, és nem azért, mert egyébként a németek hogy a német tőke annyira aggódna a magyarországi szabadság, uh, uh, a hétköznapi szabadság meglétéért. Nem, nem, egyszerűen arról van szó, hogy a német belpolitikai kampányban, amikor már a német politikusok nem tudnak úgy bemenni egy terembe. Hogy a választó ne azt kérdezzenek tőlük. Nem tudnak úgy bemenni egy stúdióban. hogy eddig volt, azt kérdezzenek tőlük, hogy meddig tűrik még ordináltat meg, akkor ott vége a dalnak. Ez fog történni, ez súgja az orrom, és tegnap engem is meglepett egyébként, hogy ö, a Fitnessnek a szóhívője különösebb ö, gondolkodási idő nélkül. Uh, hát, nyilván a most megsordnál jutott, bezavarta őt a mikrofonok elé és kijelentette, hogy uh, nincs miért bocsánatot kérni, és... Uh, Van-e neked terem? arról reális képed, újhelyi, miközben neked magadnak van reális képed arról, hogy egyébként ez az emberek fejében milyen zűrt okoz? Mert az, hogyha az emberek elvesztik a lakásukat, akkor tudják, hogy földön futóvá válnak, és az borzasztó. Függetlenül attól, hogy milyen körülmények között áll be ez a helyzet. De az, hogy a Fidesz a magyar kormányzó párt elveszti a néppártbeli tagságát, és ennek következtében vándorútra kell indulni, és ki tudja, hogy hol köt ki, ennek a borzalmát vagy örömét te látod azt, ahogy a nép ezt megéli és érti? Úgy fogja megérteni, és ezen én is sokat gondolkodom nyilván kampánystratégiai szempontból is. De úgy fogja megérteni, hogy, hogy mondjam, testközelbe érkezik hozzánk az a kérdés, hogy Európa vagy Orbánisztán, amit én használok és mondjuk folyamatosan. De ez, is de ez, ez, ez valahogy képesít, mert ez, ez, ez, ez egy ebben a formában foghatatlan. Azért, azért érkezik ide, én előszobájába, mert mindeddig azt gondolta a magyar pástorom, hogy hihet Orbánnak, aki tulajdonképpen a leg, -leg magyar politikai erőt csak itt nem De Mi fog változni terem. ez a helyzet. Abban fog változni, hogy ha őt kirakják, kirakják, felfüggesztőd abból a klubból, Igen? ami láthatóan az Európai Unió érték és érdek központjának klubja. Akkor Magyarországot, és bármikor bármilyen módon kiviheti Orbán az Európai Unióból. Én tegnap ezt több körben és de kellett, gyere egy ilyen, egy ilyen Hát figyelj, terület. akkor viszont az a helyzet, hogy azt a hazugságot kéne terjeszteni, ami egyébként akár igazság is lehet, de jelen pillanatban nem tűnik annak, hogy Orbán ki akarja vezetni Magyarországot, és ezt erővel nyomni. Az a kérdés, hogy az emberek erre mennyire vevők, mit talál ki erre a Fidesz, e, hazugság kontra hazugság. E, nem hazugság. Most, ez a rendszer összeférhetetlen az európai Unióval. Az, azon vitatkozhatunk, hogy Ormán ki akarja élni Magyarországot, fölteszi -e egyszer azt a kérdést a magyar társadalomnak, hogy huxit legyen az vagy sem. De kis otródunk, aminek ugyanaz az eredménye nem mindegy, hogy Ornán Viktor. Jó, de nagyon jól tört, hogy ebben történt, a patópál társadalomban az egyre ráérünk, még egész addig megvan, amíg egyébként nem mondják neki azt, hogy elveszik az útlevelét. Ha elveszik az útlevelét, akkor az már nem patópál, már annak idején ezt a belset nem így írták meg. A kérdés tehát az, hogy a nép el lehet-e hogy el fogják az útlevelét, vagy bizunk kell majd ahhoz, hogy elmenjen Ausztriába, mert egyébként az, hogy át, annak a veszélye fenyeget, hogy arra rád legyintes az, hogy újhelyről annyi mindent mondtak már. Elég konkrétan szoktam elmondani helyben az embereknek, hogy ez az egyetlen komoly tét. Ez én ezt értem, de az azt kérdezik, tétek. mondja a új helyi elvtest, mikor következik be? Holnap, holnap után? Ó, hát addig még évek telnek el. Ó, új Erre is várunk neked. Nekünk évek az a Pontosan ezt mondják nekem, amióta én ezt jelzem, hogy igenis van veszélye, hogy meddig vagyunk mi, az európai közösség a ennek a védelnyőnek a részei, fontosan azt mondják, hogy de hogy és hát nem így van, meg Orbán kiegészik. De most, és nekem egy nagyon-nagyon izgalmas élmény volt, hogy tegnap uh, tényleg azt hinnéd, hogy egyébként nem jutnak el a hírek ott a Bihari határig. Hozzáteszem, én az én szülőföldre, jártam, tehát úgy beszélek a, a Bihari határ régióról, Ártándról, Bihar keresztesről, hogy én ott éltem, ott nőttem föl. De azt hittem, hogy egyébként el kell magyarázni a történéseket, és nem, nem. Ott volt mondjuk Beretyúi forróban száz ember, és egészen pontosan tudták, hogy mi zajlik. Ők csak arra vágytak, azt kérték, hogy adjak hozzá a magyarázatot, és azt, hogy mondjam meg, hogy mit mondjanak tovább. Különösség, elmondja nem, a pénteken szépen. azt Navracsis Tibor, amit elmond, arról, hogy a kormány oldaláról tökéletesen megfeledkezik az végül, és az action tipikus esete, nem ez a fontos, de Navracsis Tibor okán, vagy másokból kijön egy 8-10-60-200 pontos nyilatkozat, mely szerint bárki bármit mond, akkor is úgy van, hogy és akkor az emberek néznek, mint a nem tudom micsoda, hogy akkor most ehhez hogyan viszonyuljanak. Bármit cáfol az unió, az megerősítése annak, ami itt van. Nincs olyan újság, amelynek Orbán Viktor nem mondaná azt, hogy ő nem szereti a botrányt és békében szeret élni, miközben saját magát utcai harcosként éli meg, is írja le, és ezt így éljük meg, idesztóval ide nem tudom mennyi ideje, ez már nem is kognitív diszonancia, ez nem tudom micsoda, ebben felaprózódnak az energiák? Ebben igazad van. A, a, akkor is én nem látok más utat, mint hogy a, ellensúlyozzuk ezt a, a médiagépezetet és ezt a propagandagépezetet, és megyünk településről, településről, hogy Vas megyében megyek, Sárváron, hogyha valaki Sárváról jár, akkor szeretettel látom a Sárvári fogadórán és beszélgetésen, mert így tudunk eljutni tízezrekhez, százezrekhez. És ez az egyetlen módja, ezt hidd el nekem. Hát Nagyon két... nagy, nagy jelentőség lesz természetesen majd a május 26-ai eredménynek, mert azért az sok, hogy mi lesz március 20-án, annak is van jelentősége, de május 26-ának ennél is nagyobb jelentőséggel lesz. Május 26-ának azért van jelentősége, mert hogyha ö, azt szagolja a magyar társadalom, hogy Orbán Viktor nem mindenható, akkor az önkormányzati választásokra valóban összeállnak a pártok, és ahogy azt tegnap hallottuk Egerben, látjuk, hogy Miskolcon, Szombathelyen... Igen, én úgy, tőlem, úgy tudom, hogy március 14-éig kellene valamilyen nagyobb bejelentést tenni, mert hogy utána elkezdődik a kampány, bár a kampány csak később kezdődik, és... nézd, azért... Tehát hogy mondjam, 2000 elején, amikor én elkezdtem ezt a műsort, akkor lehetett emberekkel értelmesen beszélni arról, hogy mi ez, amikor Nemzeti Választási Bizottság valamit visszautosít arra való hivatkozással, hogy nincs kampány, miközben Szijjártó Péter és Orbán Viktor is egy különböző orgánumokban ezt mondja, és akkor az ember azt kérdezi, oké, okay, rendben van, nincs kampány, de akkor két ilyen fontos ember miért beszél kampányról. Ma ez úgy megy el az emberek füle mellett, mintha azt mondanám, hogy ma 2083. december 82- -e nap van. Senki nem foglalkozik vele, és ö, amikor ö, én találkozom a választókkal, akkor érdekes módon a legelső és a legerőteljesebb ö, ö, negatív megjegyzésük az az, hogy úgyis elcsalja a kormány a választást, bármit is csinálunk. Erről ezt, ezt, ezt a hangulatot kell belőlük ö, ö, ki, kiműtsem, hogy, ö, hogy ne ez foglalkoztassa őket, mert ha úgyis elcsalja a választásokat a kormány, akkor mi minek mozduljunk meg és ez benne van a van ezért van az, amiről te most beszéltél, hogy legyintenek arra. Hogy ez egy, egy beszűkült én... tudatú nép lett Magyarország, nem mintha hogyha nagyon tágtudatú nép lett volna bármikor, de a tudatra való igényén állítom neked a tévedés minimális kockázatával, hogy korábban nagyobb volt, most beszűkült, mesterségesen szűkítették be, hihetetlen erők dolgoznak azon, hogy ez a beszűkítettség megmaradjon, adott esetben tovább nőjön, annak az ellenszerz szerint kell tudni megtalálni. Lásd a kakuk fészkére, hogy hogyan lehet a beszűkült tudatú emberekben azt az igényt felkelteni, Hogy ne legyenek beszűkült tudatúak, vagy hogyan lehet rádöbbenteni őket, hogy ők beszűkült tudatúak. Aztán majd rájuk kell bízni, hogy a beszükült tudatukra való rádöbben is után milyen megoldást választanak annak érdekében, hogy ezt legyőzzék, de Ugye a cirkuszban az van, hogy valakire így, így rá, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy csinálnak valamit az ember az újaival, és akkor, mint valami hipnotikus álom megszűnik, ez látható módon Magyarországon nem így működik. A. És mondom, általában ugyanaz a tapasztalatom. A. Majdnem minden ember, vagy minden ilyen csoportban, legalább az egy harmada a hallgatóságnak felteszek kezét, amikor azt kérdezem, hogy kinek van külföldön dolgozó, taroló, fia, unokája, lánya. És amikor szóba kerül az egész Európai Unió, hogy Európát vagy Orbánisztánt választjuk, akkor ha összekötöm azzal a kérdéssel, hogy mit akar azoknak a gyermekeknek, akik egyébként valahol máshol dolgoznak, akarja, hogy tovább, és egy nagy közösségben legyünk, hogy meglegyen a szabad munkáról meg meglegyen a útlevő mentes utazás, akkor rád az emberek, hogy... igazad van, érteni. de addig, amíg a gyerekeiket elengedik, és elmennek, addig fáj a szívük, de nem fáj olyan mértékben a szívük, hogy ez adott esetben máshova tetesse velük az X-et, vagy legalábbis nem egyértelmű. Sírt tegnap nekem egy... Hogy ne két, Én is három sírnék. Három gyereke. Három gyerek oda van, és Neki nincs arra pénze, hogy látogassa az unokákat, és két évvel nem látta. De ezt ugyanakkor fel lehet terve. mutatni, mint vívmányt is. Na igen, éppen ezért mondom, hogy az a harc, amit teljesen feleslegesen kezdette Orbán az Európai Néppártal, az uh, annak lesz kihatása. Azt érznek, hogy minden ha... harc arra jó, hogy az ember energiát veszítse. Minden arra jó, hogy egyébként energiát itt itthon pedig arra jó, hogy a Fidesz bázist egy ellenzék. Ne csak úgy, hogy a Fidesz egy erősítse, az ellenzék is egyfolytában valamilyen módon frusztrált, mert azt az emberek rosszul bírják, hogyha egyébként az igazságérzetüknek megfelelő valóságbeli történéseket tartósan nem látnak. Kifejezetten rosszul bírja. 10-ből nyolc magyar az Európai Unióban akar élni, és az Európai Unióban... A, a kettő nem mond egymásnak ellen. Vágy, vágy, vágy. Most uh, úgy, azért mondtam ezt első pontként, ez a pozitív. És csak, hogy megerősítsem, hogy milyen hatása van a, a kormánypropagandának. Satszolj, hogy uh, ti, uh, százalékosan nézve a megkérdezetteknek hány százalék a fél attól, hogy holnap beteg lesz, és be kell menjen egy magyar egészségügyi intézményben, és hány százaléka fél attól, hogy egy migráns költözik a szomszédjába. Ezt a két kérdést tették fel szóval a közönségmutatók. Mert csak szólni, hogy melyik több, mennyi, hány százaléka fél attól, Hát könnyen lehetséges, hogy a migránsoktól jobban félnek. Majdnem. És ez a többenek. De a pirézek tehát, amikor... már egyszer választottak erre a kérdésre is. Igen, de az, hogy egyébként 32% úgy válaszol, hogy a legnagyobb félelme, hogy egy migráns költözik a szomszédjába, és 34% válaszol úgy, hogy egészségügyi problémától fél, ez egy döbbenetes a válni. azt mutatja, hogy működött a plomba. Értem, én csak a azt akarom neked mondani, és nem mondhatod, hogy hosszan erről kérdeztelek volna, például adott esetben az, ami legutóbb Mesterházi Attila kizárásával kapcsolatos, hogy potenciális veszélyéről szólt, az szintén azt mutatja, hogy az ellenzékben lévő pártok nem találják a helyüket, és másodlagos dolgok kötik le őket. Nagyjából tud, tud neked válaszod arra lenni, hogy ez a mesterházi történet ez mi volt, és miért végződött úgy, ahogy végződött? Egyrészt működjé, másik része kifejezetten a kormánypártok érdeke, hogy ez napokig a sajtó nyilvánossága legyen. Én még olyat mert hát már nyilván már láttam itt, hogy más országban, biztos nem lehetne ilyet csinálni, hogy bemegy egy nevesinc, sőt leszerepelt állítólagos politológus, bemegy a MTV-be, ahol mond három csúnya mondatot az MSZP-ről, amiből egy órán belül MT hír keletkezik, amit átvesz minden sajtorgánok. Ha, ha, így így működik. Nyilván azt a Fidesz pontosan tudja, hogy a mi szavazóbázisunkat azzal lehet elbizonyítani, hogy ők azt látják, hogy az MSZP házatáján nincs rend. Már pedig az elmúlt egy évünkben kifejezetten rend volt. Tehát szépen mentünk előre, nem voltak balhék, nem voltak kiszivárogtatások. Nyilvánvaló, hogy minden egyes első tisztúításon, vagy, vagy jelöltállításnál, vannak személyi ambiciók, és akkor vannak konfliktusok. Ez minden pártban van. De hogy ebből a pestis rátoknak köszönhetően, hogy ott indult el ez az egész folyamat. Lett egy ilyen nyilvánosság erőtt zajló balhé, ez nem a mi érdekünk ez egészen biztos. Így aztán le is tekerte a pártának nagyon gyorsan erről a hangot, és megmondta, hogy elég volt a nyilvánosság erőtt zajló vitákból. Egy hét múlva ugyanitt, lehet Örömmel várnik és szép napot! Viszont kívánom! Enök Újhely Istvánt hallották. 061-489-0999 és 0636771161. Néhány másodperc erejéig, mert egyébként utána Runa jegon lesz adásban. 061 és 0636771161. Ültem ott a Komáromi szaunában, és hallgattam. Ha az ellenkezőjét mondták volna, akkor is hallgattam volna. nulla és nulla először nulla és nulla másodszor itt szeretném elmondani, hogy március 11-én hétfőn, este fél nyolctól nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club Volt lokájában. Velem legalábbis hosszú időre nem találkozhatnak, Legfeljebb április második felében, és aztán már is egy vagy két alkalmat kínálhat még. Este fél nyolctól Aquarium Club Volt lokál a belépés díjtalan. nulla hat egy négy senki többet to play something for you that we worked up today in the dressing room and when she said És megvan a maga oka, háromszor hívtam, négy üzenetet hagytam. 259 perc van, 06148 és 0636776 myself stop it inside that squeeze now every scar is a story i can tell We bottom down we live so now we learn what does it kill us makes us stronger Le volt a volt is really hard. Levet, ha beszélgetünk reggel. Jó lett lehet. A mindenképpen próbálkozom vele. Uh, kikértek a jövő hétre, úgyhogy akkor ezek szerint legközelebb két hét múlva beszélgetünk. Pontosan így van. Um, tulajdonképpen azt kérdezném tőled, hogy mi értelme van, de... Erre azt mondaná, hogy miért pont téged kérdezlek meg, mi az, hogy tulajdonképpen. Ugye a Greenpeace minden évben készít egy kutatást a ligetről, most a Záves Research készített ezt el, lehet, hogy az előző években is ön melyik elképzeléssel ért együtt, megőrizne a Városliget eredeti, közpark jellegét, támogatná, hogy az épületek, múzeumok itt épüljenek a Városligetben, nem tudja, nem válaszol. És hát ez megint egy alapvetően legalábbis ahhoz képest, mint amit mi a beszélgetésünkben képviselünk, de leginkább te, hiszen én inkább kérdezek, mint álláspontot képviselek, de ugye maga a tény, hogy mi erről így beszélgetünk, az engem is abba a kontextusban visz, hogy én ezt támogatom, mert legalábbis sokan úgy gondolják, hogy ez egyértelmű, hogy ott megpróbálok valamilyen riporteri állást elfoglalni egy olyan szituációban, ahol egyébként a te nagyvonalúságot, tehát leszámítva ilyen szituációk a városéget kapcsán nem nagyon jönnek létre, vagy legalábbis nem ilyen sűrűséggel, de a dolog lényege az, hogy 84% megőrizne a városliget eredeti közpark jellegét, amely 84% erről tehát azt gondolja, hogy ami ott most megy, az nem az, mint amit ő egy ha nagyon cinikus szeretnék lenni a válaszomba, akkor azt mondom, hogy ezek szerint a Liget projekt támogatottsága elérte a 84%-ot, hiszen nem történik semmi más, mint az eredeti történelmi közparknak a legnagyobb és legátfogóbb rehabilitációja, ami valaha itt a liget történetében egyáltalán megjelent de nyilván nem ez a cél. Ugyan nem ugye ez van lefordítva az Závesz Research szövegénél, Budapest lakossága több mint a három év óta konzekvensen ellenzi, hogy a Városligetben új épületek, múzeumok kerüljenek. Az a helyzet, hogy ugye több kutatás készült már a Városliget kapcsán, ebből egyébként néhányat maga a Városliget ZRT rendelt, meg néhány pedig. Ettől eltérően történt, itt egy értelmezési dolgot kell nagyon világosan látni. Ha azt a kérdést teszik föl, hogy szeretne -e új kulturális intézményt, új múzeumot, vagy új épületet építeni valaki a Városligetbe, erre én azt gondolom, hogy nem lehet mást választ adni, mint azt, hogy nem. Viszont az a meglepő történet van, hogy amikor valaki megismeri a terveket, akkor ettől egészen eltérő választad, akkor 69%-os az azonosulás azokkal a konkrét tervekkel, amiket ő lát vagy láthat. Én vállalom egyébként ennek részben a felelősségét, hiszen ezek szerint a Városliget ZRT-nek a kommunikációja még mindig nem elég világos, és még mindig nem elég transzparens a tekintetben, hogy mi is történik tulajdonképpen itt a ligetben, mit jelent a Liget Budapest program, és mit jelent a városligetnek az átfogó megújítása és felújítása. Azt kell látni, hogy egy ilyen eh, akár reprezentatív mintába föltett kérdésnél, amikor egy embernek, aki nem ismeri a Liget Budapest programját, és nem tudja, hogy a Néprajzi Múzeum az egyébként 1800 darab parkoló autó helyére épül, hanem a mentális térképén megjelenik a motoros fűrész és a kivágott 100-150 éves platánfák, és ennek a helyére nő ki egy épület, hát természetes, hogy erre azt mondja, hogy köszönöm szépen, ilyet én nem szeretnék, szeretném, hogy megőrizze a park jellegét. Amikor a Városliget ZRT legutóbb az Ipsos ZRT-vel egy kvalitatív és kvantitatív részletes közvéleménykutatást készített, 600 illetve 800 fős mintán, ott egyértelműen az derült ki, hogy azok, akiknek lehetőségük van megismerni a terveket, arra a kérdésre, hogy ezt kívánják-e ide Budapestre, 69%-os volt az azonosulás. Ez egy két éves kutatás, a legkritikusabb időszakban, amikor még a hangunkat azt gondolom, hogy annyira se lehetett hallani mint most. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nyilván az önkormányzati választások előtt, nyilván az EU-s választások előtt szaporodnak és szaporodni is fognak ezek a típusú kérdések. Nehéz helyzet, nyilván nekünk még transzparensebben kell kommunikálni ezzel kapcsolatban. Azt tudom tenni, hogy itt a rádióban is állok rendelkezésre, és igyekszem elmondani, hogy mit is tartalmaz igazából a Liget Budapest. Ugye azt mondja Tömöri Balázs, a Greenpeace kampányfelelőse, hiába költöttek óriási összegeket a projekt megszerettetésére, a Városliget múzeumokkal, Telezsúfoló Liget Budapest társadalmi és szakmai elutasítottsága továbbra is hatalmas. Azt gondolom, hogy ez a következtetés, ez a saját kutatásaik alapján lehet érvényes, de a, a, ettől eltérő, mondjuk az Ipsos kutatás alapján ettől eltérő érvényes válaszokat lehet erre adni. Tehát én nem látom ezt ennyire feketeg-fehérnek ezt a képet, de azt mindannyian pontosan tudjuk, hogy a budapesti néplélek, a magyar néplélek a fejlesztésekkel kapcsolatban alapvetően elutasító, és én azt hiszem, hogy ez nem liget specifikus történet. Egészen konkrétan több kutatóval egyeztettem és beszéltem már erről a kérdésről. Mi magyarok alapvetően úgy működünk, hogy amikor valami megújul, már a megújulás gondolatától is sokszor tartunk, a megújulás folyamatát azt kifejezetten ellenezzünk, gondoljunk csak bele mondjuk a Moszkva tér, vagy akár a Kossuth térnek a felújítására, de mondhatnám akár a várkert-bazár környékén lakók is ö, egészen máshogy vélekedtek a felújításra a felújítás időszakába, és aztán amikor ezek elkészülnek, akkor legrosszabb esetben is együtt élünk vele, de jobb esetben pedig kifejezetten rajongójává válunk, ha nagyon pikét akarnék lenni, azt is mondhatnám, hogy azok, akik a leghevesebben tiltakoztak a Kossuth tér átalakítása ellen, azok most pontosan odaviszik a külföldi ismerőseiket egy jó szelfire, hogy a háttérben ezzel a kiváló nagy épülettel lehessen egy jó képet készíteni. Óvatal kell, hogy legyünk a Kossuth ott a környezetben továbbra is átalakítások vannak belértve, hogy egy épületnek a lebontása, majd újraépítése és az azzal kapcsolatos munkálatok szintén nagyon sajátságos, módon húzzák el, és hát ami a nagyimre Imre Szobor körül zajlott, azt nem hiszem, hogy a mi kettőnk beszélgetésébe érdemes lenne beemelni, mert az olyan politikai töltettel jár, amit szerintem te szívesen vennéd, hogyha nem jelenne meg a Városligetben, és ilyen jellegű politikai töltett, eddig hál' Istennek, ilyen jellegű nem is volt. Ugye az a Tehát felvérés... nagyon sok szobor van a Városligetben, és nagyon sok Há, igen, szobor erre kerül, kerül ide, és, és költözik jobbra-balra, de azért alapvetően igyekszünk megőrizni ezt a karakterét a Városligetnek. Noha a szobroknak a felügyelete az alapvetően a Budapesti Történeti Múzeumhoz, és nem pedig a Városliget ZRT-hez tartozik, de például azért az 56-os emlékmű az egy központi elem, ami ugye a Néprajzi Múzeum tervpályázatában mindenképpen Aként jelent meg, hogy ez egy maradandó fontos emlékmű, én személy szerint egyébként kifejezetten kedvelem. Ugye a Greenpeace szerintem kifejezetten vakvágányra fut, mert amikor arról beszél, hogy növelni kell a Budapesten a zöld felületet, az teljesen oké, okay. de amikor zárásképpen arról beszél, hogy csak bátorítani tudjuk a fővárosi közfejlesztési tanácsot, hogy a Liget Budapest újra gondolása mellett kezdjenek a város hatékony zöldítésébe is, akkor úgy jelenítik meg a Fővárosi Közfejlesztési Tanácsot, hogy azzal szerintem ők nincsenek teljesen tisztában, hiszen mintegy a Fővárosi Közgyűlésnek a főnökét szólítják meg, nem Orbán Viktort és nem Tarlós István, hanem egyen alatta, de a Fővárosi Közgyűlés fölött, amely némire Tarlós István és Füriás Balázs valamint Orbán Viktor győzelme ennek a Közfejlesztési Tanácsnak a kitalálásával, de azért ezt ennyire szimplán nem tekinteni csak bátorítani tudjuk a Fővárosi Közfejlesztési Tanásot, hogy igen, Budapest újragondolása mellett kezdjenek a város hatékony zöldítésébe. Érdekes egyébként, mert a, a város hatékony zöldítése, én azt hiszem, hogy ö, folyamatban van. Tehát, ami most csak hirtelen eszembe jut, a tízezer új fát Budapestre program, ami elég aktívan halad előre, vagy mondjuk a millenárius szélkapú program, ahol itt a, Ugye a Margit körúton jó ideig az egykori ipari minisztérium épülete szörnyülködött, és most a millenáris park kibővítésével egy parkoló jön létre, és egy újabb park jön létre. Tetét. Azt hiszem, hogy azért számtalan ilyen típusú fejlesztés van a városban, hogy most csak kettőt, kettőt kiragadjak. Nyilván az a helyzet, hogy urbánus környezetben ez egy folyamatos kérdés, hogy lehet több zöld felületet létrehozni. Szerencsére a Városligetben erre elég adekvált a válasz, 60-65%-ra, mi a zöldfelület, mert hogy ugye a Városligetben nagyon sok jelenleg a burkolt felület, és ezeknek a burkolt felületeknek az aránya összességében mindenféle számmisztika alapján, de csökkenni tud. Ugye ezzel együtt, pont abban, azon a napon, amikor mi beszéltünk, jelent az meg az indexen, is vette át az újságok zöme, vagy a... a Többi elektronikus újságnak a zöme, hogy a városéges ZRT engedélyt kapott 33 faköztük 15 ritkaságnak számító colorádói jogénye fenyő kivágására, amelyel kapcsolatban a városéges ZRT arra hivatkozott, hogy folyamatban lévő hatóság engedélyezési eljárásról nem adhatott tájékoztatást, de később tájékoztatást adott, és elhangzott, hogy 23, 6, illetőleg 4, tehát így jöttek létre a facsoportok. Hogy ez vajon kielégítette-e a közölemény érdeklődését, azt nem tudom, de valójában egy ilyen engedélyezési eljárás, az hogyan zajlik? Nyilván nem elégítette ki, tehát itt e, ugye ez a kérdés nem erről szól, hanem alapvetően arról szól, hogy egy e, olyan médiumban, aminek relatív nagy a, a nézettsége vagy olvasottsága, megint azt lehet írni, hogy fa és kivágás, és akkor innentől kezdve már mélyebb léjereket nem érdemes ebben a kérdésben vizsgálni. Ugye az a helyzet, hogy a Városligetnek az átfogó tájépítészeti megújítása az folyamatban van, ugye a Gáten Stúdiónak a tervei alapján e, épül ki az a e, térstruktúra, aminek köszönhetően teljes egészében átalakul a Városligetnek a zöld felülete. Teljes egészében megújul és tájépítészeti szempontokból rehabilitálódik a budapestiek kedvelt közparkja. Ezt ugye, ahogy itt a, a műsorban is többször beszéltük, foltonként, különböző fejlesztési ütemenként hajtjuk végre. Ebből készült el a kutyás park, ebből készült el az ifjúsági sportája, ebből készült el a vakok kertje és most van folyamatban az új ligeti nagyjátszótér, illetve az Olof Pálmehád, ami környékén lévő rózsakert. Ugye itt fákat kell átültetni, illetve egészségügyi állapotuk miatt adott helyzetben kivágni, illetve új fákat kell telepíteni. Ez a három kéz a kézben, szoros egységben működik. Azokat a fákat, amelyek értéket képviselnek, életképesek, azokat jelentős összegek ráfordításával e, átültetjük akkor, hogyha a koncepcióhoz és a liget megújításához ez szükséges, ez megtörtént, ez történt meg a múlt előtti héten a rózsakert területén. Ugye a vonatkozó jogszabályoknál szignifikánsan szigorúban járunk el faügyben a Városligetben, ez nekem emberileg is különösen fontos, úgyhogy mi létrehoztuk a Liget Budapest honlapján elérhető módon a Városligeti Faápolási Protokollt, ahol tényleg a dendrológiai szakértőtől kezdve minden egyes szakág megjelenik és megvizsgálják nagyon alaposan az összes fát, mielőtt bármilyen ítélet születne arról, hogy a fa az átültethető, menthető, vágni szükséges, kertészetileg csak az indokolt, hogy visszametszék ezeket a fákat, tehát hogyan is kell eljárni. Ezen a területen, ezen a fejlesztési területen, amiről az előtt beszéltem, 23 példányt azért kellett eltávolítani, mert a fáápolási egyébként mondom extrém szigorú protokollban, tehát ennél azért máshol sokkal könnyedebben vágnak fákat, vizsgálatok alapján élet és baleset veszélyesnek minősítették őket. Hat fát az kertépítési és téralakítási jogból távolítanak el, és az ökológiai kockázat elemzés alapján csekély élőhelyi jelentőségűnek minősítik, tehát azt jelenti, hogy ez invazív fajta, és négy egyedet pedig kertészeti jogból a fa kiszáradása vagy egészségügyi állapota miatt szükséges eltávolítani. De arról az indexzig sem szól, és arról egyébként valahogy kevesen beszélnek, hogy 83 új, egészséges és ligethonos fahelyet ültetünk el ugyanezen a területen. Ugyanezen a területen. Tehát, ugye valaki szeptemberben, amikor elkészül a rózsakert, vagy elkészül a nagyjátszótér és visszajön, akkor azt a szummát fogja látni, hogy sokkal több fa van ezen a területen, mint amennyi azt megelőzően volt, hogy ezek a munkálatok elindultak. És nem csak, hogy... Több fa van darab szemtekintetében. nem csak jogszabály szerint történik meg a pótlás, ugye ezt is ritkán beszélünk erről, hogyha egy fa kivágása teljesen mindegy, hogy egészségügyi jogból azért, mert teljesen korhat, meg kell, hogy történjen, erre engedélyt kap egy beruházó, akkor ennek a fának a pótlása vagy a törzsát mérő másfélszeresében vagy kétszeresében, de meg kell, hogy történjen. Tehát nem azt jelenti, hogy ha mondjuk egy 40 centis törzset mérő fát kivágnak, akkor a helyére ültetünk egy olyan Csenevész, mit tudom én, 5 centis törzset mérő fát, ami majd 50 vagy 60 év múlva éri el ezt a vastagságot, hanem olyan mennyiségben kell fát telepíteni, hogy összességében ez meg tudjon történni. Ez történik most itt. Tehát azt gondolom, hogy ennél transzparensebben eljárni, mint hogy minden egyes fa tekintetében nyilvánosan elérhetően ott van, hogy a honlapunkon, hogy mi az, ami történik, és miért történik. Mindez a városligeti fakataszter alapján nem nagyon lehetséges. Ettől még hatásvadás cikket természetesen lehet belőle írni, de aki kíváncsi a valóság minden árnyalatára, meg tudok nyugtatni, több fa lesz. Csak ezen a területen is, mint amennyi előtte volt. Ez egyébként logikus is, és a játszótéri területekről beszélünk, fontos az árnyék, tehát hogy ezen mi is aktívan dolgozunk. Szintén kritikaként jelent meg, hogy a március első megjelent közbeszerzési értesítőből az ki, hogy munkában kialakítandó, hogy ősszel át kell adni, ezt így fordítják. Nagy játszótéren csak a játszóeszközök beszerzésére és beépítésére több mint egy milliárd forintot száll a projektlevezelő ZRT. Hát valóban én is olvastam a hírt, és külső szemléléként próbálom nézni. Azt nehéz elhinni, hogy már ilyen vad dolgok is megtörténhetnek Magyarországon, mint hogy egy milliárdot költenek játszótére játékokra a gyerekek örömére. Tehát azért ebből írt kreálni az legalábbis... Nagy kreativitásra van, de természetesen, ahogy mondtam itt a műsorban is többször, az egyik legfontosabb rész, hogy egy olyan gyerek és családbarát városligetet hozzunk létre, ami az, az év 365 napján programot kínál a családosoknak. Ennek egy másik összem, cikk azt hozza föl egyébként a kritika alapja két, hogy gyorsított eljárásban találták meg az egyedüli jelentközékként induló céget, a korábbi nyílt közbeszerzési pályázat eredménytelensége miatt volt. A csúszás ugyanis veszélyeztette volna a nagyjátszót és sportpályák kisbotanikus kert és kutyafutató kivetelezése projektet, amelynek közbeszerzési pályázatán február 15-én hirdettek győztöst. Érdemes a cikk szerzőjének előtte némi közbeszerzési alapismeretekre szerteni. Ugye ez alapvetően úgy néz ki, hogy ha valami oknál fogva sikertelen egy eljárás, akkor a sikertelen eljárást, amikor megismétlik, akkor már gyorsított eljárást is ki lehet írni. Ez egyébként annyit jelent, hogy a beadásra nyitva álló határidők azok valamelyest lerövidülnek, de minek után gyakorlatilag változatlan tartalommal került kiírásra. Én azt gondolom, hogy ez a verseny semmilyen körülmények között nem csökkentette, egyébként ugyanazok az érdeklődők voltak, akik az alapeljárásban is. Az alapeljárás egyébként azért volt eredménytelen, mert túlzottan drága volt az első körben a beérkezett ajánlatok, a ennyi fedezet egyébként nem állt rendelkezésre. Erről is egyébként érdemes lenne egy cikket megjelentetni, hogy vajon a felelős gazdálkodás körében ez hogyan is néz ki. Tehát e, én ezt továbbra is azt tudom mondani, hogy e, mi Városliget ZRT-ként, a közpénzzel aként gazdálkodunk, hogy nyílt közbeszerzési eljárásokat írunk ki, meghatározott előre a tervek alapján, meghatározott fedezettel rendelkeznek ezek a beruházások, és ha ennél magasabb összegek érkeznek, akkor kénytelenek vagyunk, érvénytelennek nyilvánítani az eljárást, itt is ez történt. Úgyhogy a megismételt, gyorsított eljárás volt az, ami lehetőséget biztosított arra, hogy kereten belül maradjon a beruházás, hiszen ezt... Uh csak így lehet A szerkesztőségi cikk arra is ki, ki tér, hogy az árkötőjel la Magyarország KFT-szesen 1,9 milliárd forint érvvállalta a tájban foglalt munkák elvégzését, a város ezen részének megújulása tehát közel 3 milliárd forintba kerül, az estér KFT-vel kötött szerződés értelmében a játszott eszközöket legkésőbb augusztus 15-éig fel kell építeni, ugye ez azt jelenti, hogy egyrészt van ugye egy beszerzési ár, és aztán van ezeknek az a szó átvitértelműben, vagy elhelyezése a parkban is, egyéb földmunkák. Augusztus 15-én minek kell megvalósulnia? Ugye összesen 7 darab eljárásban újul meg a parknak a Zicsi és Ajtósi Dürer sor közötti területe, nem a teljes egész, mert ugye mondom ütemezetten újul meg, hiszen ami már ezen a területen elkészült, ennek a hét, darabnak, a hét eljárásnak az eredményéből szemezgetsz te most is, és ebből, ebből emel ki a szerkesztőség is ezek szerint. Ez a hét eljárás, ez organikusan kapcsolódik egymáshoz, ebből van, ami a Dózsa-György promenád, van, ami a Királydomb és környéke, van, ami a Nagyjátszótér, van, ami a Rózsakert és környéke, tehát itt számos van, ami út- és közműépítés ugyanezen a területen. Ezek nyilván organizációs szempontból szorosan összefüggenek, de a cél az alapvetően az, hogy a leendő háza és a Dózsa-György úti közötti terület, az ajtósi dűrár sorhoz közeli oldalon, az gyakorlatilag augusztus 15-éig jelentős részben elkészüljenek azok a fejlesztések, amik ennek elkülöníthető részei, mint a játszótér, mint a rózsakert és az ehhez kapcsolódó ö, út- és közmű infrastruktúra. Tehát ezeken a területeken már azt az úthálózatot építjük ki, ami a végleges park szerkezetnek a, az úthálózata lesz. Ugye a Garten Stúdió pont ott tud jelentős mennyiségű zöld felületet megnyerni a projekt számára, hogy nem használt burkolt felületeken megtörténik a betonnak a felbontása, és új területeken adott helyzetben sokkal vékonyabb burkolt felületek jönnek létre, nem is feltétlenül betonnal. Ez történik, ez gyakorlatilag a tájépítészeti munka ami jelenleg zajlik, én azt posta, ugye jól más nem, más hogy Magyarországon nem Budapesten, hanem Magyarországon azért egymilliárdos beszerzésű játszótér olyan nagyon sok nincsen. Most nem azt mondtam, hogy ez sok vagy kevés, hanem azt mondtam, hogy ennek a léptéke ugye elvileg egy olyan teret feltételez, hogy a fél ország oda akar majd menni, és oda akarja elvinni a gyerekeit, mert ugye ott olyan facilitások lesznek, amelyek máshol nincsenek. Alapvetően ez a cél. Tehát akkor, amikor a, az akadálymentességről, akkor, amikor a gyerek és családbarát jellegéről beszélünk az igetnek, akkor ezek nem kötelező bújsitek, amiket kiírhatunk az ablakba, hanem tényleg az a cél, hogy valami olyan élményt hozzunk létre, ami miatt érdemes valóban, ahogy te is mondod, adott helyzetben messzebbről érkezni. Ugye gyerekek szülőként tudom, hogy vannak olyan játszóterek, amik itt vannak a környékünkön, és természetesen ezekre a játszóterekre a hétköznapokban elég sűrűn járunk, és vannak olyan ikonikus játszóterek már most is Budapesten, mondjuk a Gellért-hegyen, a Csúszdás játszótér, vagy a Buk játszótér, vagy az Olimpiai Park játszótere, ava érdemes adott helyzetbe tömegközlekedésre szállni, érdemes adott helyzetbe autóba jönni, és csak amiatt elmenni, mert van valami olyan többlet, valami olyan hozzáadott érték, ami, ami miatt a gyerekek hosszabban tudják magukat jól érezni, vagy jobban tudják magukat érezni, vagy korosztáillag jobban differenciált és ezek közül szeretnénk egy igazán kiemelkedőt alkotni, akkor, amikor Magyarország legnagyobb és legkomplexebb játszóterét hozzuk létre egyébként Budapest legnépszerűbb közparkjába. Tehát ha úgy fogalmazok, hol, hanem a Városligetben van igény arra, hogy legyen egy olyan játszótér is, ami miatt önmagában érdemes idejönni, ami ingyenes és elérhető, ahol adott helyzetben parkgonnok, vagy játszótéri animátorok segítik, vagy figyelik azt a játékot. Nem állítom, hogy effektív. Egy játszóházat szeretnénk létrehozni, de biztos vagyok benne, hogy, hogy lesznek olyan időszakai a Városligeti nagyjátszótérnek, főleg a megnyitás környékén, kiindulva a Kutyás élménypark tapasztalataiból. Amikor jelentős lesz a terheltség, adott helyzetbe helyzetben túl terheltség is fog megjelenni. Természetes, hogy ehhez hozzá kell kapcsolni azokat a szolgáltatásokat, mint például játszótéri animátorokat akik képesek a tumultúzós jeleneteknek a megakadályozására és ö, fel tudnak lépni úgy hogy a, a játszótéren minden egyes alkalommal tényleg élmény legyen ö, szépen. gyerekként játszik. az első kérdést nem tettem föl mert valaki betelefonált a múlt héten és azt mondta, hogy kérdezzem meg, hogy én láttam én személyesen nem láttam, azt mondta környéken lakik hogy a közlekedési múzeum helyén, amit lebontottak, ott mérhetetlen mennyiségű földet halmoznak föl, amelynek a tárolása nem működik túlságosan szakszerűen, mert ugye a szél, amely az elmúlt időben eléggé fújt, és tudom, amely is fújni fog, az mindenhova elviszi ezt a földet, amely meglehetősen lehetetleníti a hétköznapi életet ezen a környéken. A hölgynek azt ígértem, hogy ez lesz az első kérdés, a hölgytől elnézést kérek, ez lett az utolsó kérdés. Is. Én ezt köszönöm szépen, mert hogyha ez így van, hogy ott a por bármilyen szempontból ö, száll, akkor ez probléma, és akkor ennek természetesen azonnal utána fogok nézni. Elméletileg ugye a közlekedési múzeum ö, területe az jelenleg organizációs terület, tehát pont a fent említett parkberuházások, az olofpálme megújítás, a néprajzi múzeum építésének, illetve a mélygarázs építésének az organizációs területe. Ez azt jelenti, hogy például a földkupac egy jelentős része, ami oda kerül, az azért kerül oda időszakosan depóniába, mert a mélygarázsból kitermelt föld az, ami oda kerül. Így tudjuk megoldani, hogy olyan zöld területeket, amelyek a ligetben egyébként most is elérhetőek, ne kelljen, organizációs területként használunk. ez eredetileg is így volt tervezve, de ettől függetlenül nem szállhatott semmilyen föld vagy por, úgyhogy ennek a locsolásáról, illetve a biztosítottságáról erről gondoskodni kell, úgyhogy ha ez így van, akkor én ennek azonnal utána fogok nézni. Nagyon szépen köszönöm, akkor két hét múlva. Én köszönöm, és két hét múlva. Köszönöm szépen, szia! Önök Györgyjevics Benedeket hallották. 0614890999 és 0636771161 bármilyen témában, nagyjából 5 perc van, és aztán jön Wintermantel Zsolt. Utána jön Attila, holna Filipov Gábor, Navracsics, Tibor, Karácsony Gerge és Bácska János el is küldöm az SMS-eket. 061-489 099 és egy, 71161 Hétfő, március 11-én este fél nyolctól nagyon jött ember az Aquarium klub volt lokájában. Részint születésnapozás, Kejfejjancsi részint, ki tudja bármi más. Szívesen vannak látva, jöjjenek el minél többen. Egy hamar velem a nagyon messzire jött ember keretében úgysem találkozhatnak jó reggelt. Jó reggelt, nem tudom, volt ez a két nap, két foci meccs, de hát ez egyszer hihetetlen. Ez így igaz. De... Erre szab, szab, Én is 11-est adtam igazság, volna. Meg, Én is 11-est adtam volna. De hát akkor is igazságtalan. Nincs igazságtalan. Tehát ilyen, ilyen nincs. Ez, ezek az eredmények, tehát akkor lenne az egyik csapat 12-ten játszana, a másik meg 10 De ilyen nem volt. Miközben persze, hát meg Szegény Vinicius, meg... Nem tudom. Örültem. Egy... Én örültem. Az ajax is on... örültem, meg tegnem örültem a Szegény buffom. Big said Kane don't step, by ain't the one. Chuck said lose way a motherfucking time And I'm just a student the game that they taught me. Mint tudják a műsor korhatáros, csak a szöveg miatt mondom. And all of it 7 motherfucker 0, 1, 4, 9, 0, 9, 9, 0, 36, 7, 7, 1, 16. SMS-ek elmentek, nagyjából két percünk van az akármire. Borulték, hogy lesz ebből 20 fokos, majd holnap meg lehet mondani. Jön Wintermontel és Ugi, holna Filippov, Navracsics Karácsony és bácskai hétfőn nagyon messziről jött ember. Jö reggöt! Halló, megvette már az e-hetit? és 0636771161 061 489 egy és először 061 489 egy és egy másodszor 06148909999 és 063677116. Tesszen senki többet? Jó reggelt lehet? Hát, ugye ma találkozunk? Igen, igen, igen. igen. Uh, engem meglehetősen megvisel ez az egész kampány, tehát... Uh, Azért az, hogy az ember kritikus és lojális legyen egyszerre azokkal az önkormányzatokkal, amelyekkel kapcsolatban van, és ez nem csak erre a négy önkormányzatra vonatkozik, hanem az egész helyhatósági, budapesti helyhatósági választáshoz való viszonyulást illeti, amely viszonyulás ugye még azért kialakítható, hiszen az első menet május 31-ével lezárul, aztán jön egy nyári szünet, és utána jön a második fel, hogy akkor az hogyan legyen. Szóval azt kell, hogy mondjam hogy ami Tarlós Istvánnak az elmúlt időben való tevékenységét illeti, azzal nálam hát ritkán szoktam ilyen mondatokat mondani egy tízeskálán, hát nagyjából kettesre, de ha őszinte vagyok, akkor egyesre írta le magát. A magyar nemzetben ugye megpróbálta megmagyarázni, hogy a válasz.hu-n ő valójában mit is mondott, de az, amit a válasz.hu-n mondott, majd később még ez kiegészült azzal, ami részint a népszavában vagy az indexen jelent meg, ami a városi hulladék volt kapcsolatos. Ez két olyan nagy horderejű dolog, én megmaradnék az elsőnél, mert azt jobban ismerem, amin én nem tudtam túltenni magam. Jó reggelt kívánok, és miért nem? Hát, öm... kezdjem. Hát, ez egy <gül> szeretném kérd... megérteni, mert ö... Oké, okay, rendben van. Csak... Akkor, akkor a következőt mondom. Azt mondja, hogy szívesen megváltoztatnám az állapotokat, nem értek egyet azzal, hogy 23 féleképpen működik a parkolás a fővárosban, ha a pénzügyekkel kapcsolatos mendemondáktól is eltekintünk, hiszen ezekből lehet, hogy van, ami igaz, más meg nem igaz, most ilyen mondat már is nincs. Tehát érti, egy főpolgármester nincs egyébként különbség Wintermonttel és Talos István között. Egy polgármester, legyen az polgármester, vagy legyen főpolgármester. És teljesen mindegy, hogy egyébként az független, Fideszes vagy szocialista, nincs jelentősége. Tehát már legutóbb az nagyon kínos volt, hogy Szűcsomjó Máriát leültette, E, maga mellé e, Tarlós István, amikor egyébként azt jelezte, hogy Ugi Attila valamilyen kiegészítéssel él, ez nagyjából két hete volt, de ezt maradjon meg majd az Ugi Attilának. De az, hogyha pénzügyek, pénzügyekkel kapcsolatos mendemondák, e, vagy igaz, vagy nem igaz mendemondákkal kapcsolatban valaki ne akarjon férhethető mondatokat mondani, és akkor még nem jutottunk el a parkolásig. Ő soha, vagy is nagyon ritkán mond ilyen mondatokat, ha viszont mond, én egyfajtában van a szíves figyelmét, hogy akkor most nézzük meg, faktum-e, vagy nem faktum, ha nem faktum, akkor azért azt tegyük hozzá. Ö, a, nyilván nekem megvan ha a Ha hallottál volna, bölcs maradtál volna, apukám tudja, latinul, és sajnos nem tudom. Lehet, lehetséges. Egyet le kell szögezni, hogy 2013 óta a fővárosi önkormányzat nem végez parkoltatást, köztörületi parkoltatást, tehát... Ebben a tekintetben, hogy a főpogámester úrnak, ö, hogy mondjam, külső szereplőként lehet véleménye erről, vagy van véleménye erről. A parkoltatás nem végez, de a parkolással kapcsolatos ö, szabályokat meg is ő hozott tarifa és egyéb ügyben? Ö, hát ez sem igaz, mert ugye egy kétszintű szabályozás van. Ö, kétszintű szabályozás van. Ö, tehát. Ö, Uh, egyrészt a fővárosi közgyűlés az, amelyik a keretrendeletet hát alkotja meg, tehát a, a zónáknak a kijelölése, de, de azon belül a, a, azoknak a kerületekben, ahol van fizető parkolás, ott a helyi képviselőtestületnek is ez meg kell így, alkotni így, ez így, ez a részlet szabályokról szóló rendeletet. És mivel a fővárosi önkormányzat nem tett parkoltatást, ezért, hogy nyilvánvalóan a fővárosi önkormányzatnak, így a főpolgármesternek sincsen belelátása, konkrét számadatok, konkrét elszámolásokkal kapcsolatos ismerete, vagy adott az ebben konkrét jogi Ezzel kapcsolatos vádakat is megfogalmaz Zuglóval kapcsolatban. Azt én nem tudom. Én viszont én... igen. Jó, de azért mondom, hogy ebben a dologban nem kell kellene lenni, én csak a tényeket én akarom le... tisztázni. Az, hogy nem hogy a bőváros önkormányzat nem végez parkoltatást. Nem végez parkoltatást, de az elmúlt időben elsősorban Ferencváros, illetőleg Zugló kapcsán olyan anomáliákra derült fény, amely egyébként arra világított rá, hogy magával a rendszerrel van probléma. Tehát a pont nak a filmje azért jó és azért nem jó egyszerre, mert valamire felhívja a figyelmet, de ugyanakkor ez hihetetlen tendenciózusan teszi. És ez a akkor, való, akkor mondjuk ki, hogy nem jó. Én nem láttam a filmet, és nem is fogom akkor, megnézni. Ak akkor de szólsz, hogy a, nem jó, egy... azt nem mondjuk ki, mert ahhoz meg kell nézni. De, de, de én csak arra, bocsánat, én elfogadom az a, a, a, objektív értékeletét, hogyha én azt mondja, hogy ez e, tendenciózus, akkor az egy. Fölhívja a figyelmet, de tendenciózus, akkor ez egy nem jó tény. Nézzel, van, aki számára fontosabb, hogy felhívja a figyelmet, van, aki számára fontosabb az, hogy tendenciózus, én mind a kettőt szeretném hangsúlyozni, de megyek tovább az interjúban. Azt mondja, Eh, hogy eh, ez majd a karácsonynak lesz a területe tehát azért én mindenkit óvattal intennék egy főpolgármester ne mondjon olyan mondatokat hogy mintha a zuglóban túl jóban lenne karácsony Gergé és a Fidesz ez nem egy érti? Ez, nem, ez, ez, ez, ez politikai jellemzésnek kevés, gyanúnak sok Ilyen mondatot valaki ne mondjon, vagy ha mond, akkor kellett volna Stumpf Andrásnak azonnal ráugrania, én egyebek közt ezért nem beszélgetek Talos Istvánnal, mert 12 egy tucat ilyen mondatot mond, és azt hiszi, hogy megengedheti magának, miközben 10-es tízes skálán 10 nem engedhet meg magának. Jó, de arról volt, hogy a parkolásról beszünk, és é, nem de... a válaszban megjelent interjú elemezéséről. Uh, igen, igen, igen, de ez mind, mind, mind a parkolással kapcsolatos. Azt mondja, hogy ha mindenáról ragaszkodtam volna ahhoz, mármint, hogy a parkoláshoz hozzányúljon, akkor alig kezelhető politikai feszültségeket eredményezett volna. Mindenek eljöhet a maga ideje, de ezeknek a kezelhetetlen feszültségeknek az elkerülése érdekében most lemondtam erről a kérésről. Az egyik párt országos elnöke hívott fel, nemrég Leparkolt, átment az út oldaláról, parkolóra volt, bedobta a pénzt, egy hét múlva megjött a csekk, meg mint kidölt az óra, e, már a másik kelethez tartozott. Mennyiben érdekes az, hogy egy országos párt elnöke hívta föl? Ez szintisztas, nobizmus. E, arról szól, hogy egy átlagember hívná föl a tarlóst, akkor el jutna odáig. Tehát azt kell, hogy mondjam, e, és ez csak azért mondom, mert. De most megint, most megint a cikket és az interjút elemezzük. Hát egy könnyű, mit tennék? Hát a parkolásról veszünk, ha van rá igény, de én most mi miért, miért kellene nekem abban a beleélnem magam, hogy akkor most ezt az interjút, vagy ezeknek a szóhasználat... Hát, ez ez mérészet. maga parkolással kapcsolatos, azt mondja most a politikai... Nem, kirimba... az nem a parkolással kapcsolatos, hogy akkor ez most tobizmus, vagy nem szomizmus, hogy ki hívta föl, vagy ki nem hívta föl. Tehát, bocsánat, én szívesen bejárszolok szakmai kérdésekre a parkolással kapcsolatban, fővárosi szabályozásról, kerületi szabályozásról, bármiről, de az, hogy én most ilyen szóhasználati vitákban a vagy bárki esetében belemenjek, attól én szeretnék egy kicsit Ezt értem, kérdéni. azt tudom önnek mondani, az, hogy azt a döntést hozta, azt a döntést hozták, olyan törvény született szerint egyébként az önkormányzatok nem végezhetnek. Uh, uh, tehát, hogy, hogy is volt? Igen. Tehát, hogy a, a nem végezhetnek uh, parkoltatás, és aztán a parkoltatáshoz olyan magáncégeket vesznek igénybe különböző önkormányzati cégeken keresztül, amely az egészet megbolondítja, azért ez egy lehetetlen állapot. Hát ugye, sőt, én azt gondolom, hogy pont fordítva van. Tehát a programment akkor amikor megalokta ezt a törvényt, akkor szigorított ezen, és azt mondta, hogy csak és kizárólag önkormányzati tulajdonú cégek végetni. Így, így van, félélhetően fogalmaztam. De... Szakmai szolgáltatót igénybe vehetnek, de a, be, a bevételnek ahhoz a 100%-os önkormányzati tulajdonú céghez kell befolyni. Tehát a, a konstrukció az az, hogyha ugyan szakmai szolgáltatót igénybe is vesz mondjuk az az adott önkormányzati cég, attól még a parkoló automatába például bedobott pénz, vagy a mobil parkolással mobil parkolással fizetett összegek, azokat automatikusan az önkormányzati tulajdonú céget, illetve az önkormányzatot illeti meg, és ebből a befolyt bevételből kell kifizetni a szolgáltatási díjat. Igen, de ez egy olyan bonyolult háló, hogy... Tehát nem az van, hogy a külső cég be a pénzt, aztán majd visszaad annyit, amennyit akar, hanem van egy vagy jól átlátható, vagy nem jól átlátható, nem tudom, én sem ismerem sem a Ferencvárosi, sem a Zuglói, sem sem ilyen kerületnek a parkolási rendeletét, sem a, a szolgáltatási szerződését, de, de ezeknek e, e, a rendszerében a céget megilleti a szolgáltatási díj, a bevétel meg, megilleti a, a, a, az önkormányzatot, vagy az önkormányzat szánszadőkos tulajdonában lévő céget. Értem, de az, hogy Varga Mihály idére proxonasztizálta az, hogy a parkolórakat bekötik a NAV rendszerébe, miközben a legkülönbözőbb tevékenységeknél ez már rég megvalósult, és ezzel kapcsolatban sem született még jogszabály, csak a tervét levegtették be. Egy olyan rendszerben, ahol ez minimum megkívántatik, azért azt kell, hogy mondjam, hogy egy meglehetősen késői döntés. Hát igen, de egyébként meg lehet hozni a döntést is, és lehet számolni meg az anyagi következményével, és ugye amikor ez a parkolási rendszer elkezdődött, parkoltatás elkezdődött, nem tegnap meg nem tegnap előtt, hanem most már hosszú évtizedek óta, és ugye persze azóta folyamatosan fejlődik a technika, és ezért folyamatosan cserélik le a különböző helyeken az automatákat, de, de jelen pillanatban ugye informatikai hálózat a legtöbb helyre nem volt kiépítve még. Márpedig a már pedig a naphoz való bekötéshez biztonságos internetkapcsolat szükségeltetik. Ez egy technikai fejlesztés. Nyilván, ha megköveteljük a, a, a kis megköveteljük lassan, a, talán most már igen, le, lehet, hogy majd ez is folyamatban van a taxisoktól, ezt nem tudom pontosan, akkor, akkor, akkor teljesen joggal elvárható, hogy ezt a technikai fejlesztést pénzbe kerül, el kell végezni az automatákon is. Ezzel semmi probléma nincs, hogy ez most idő előtti, idő utáni, éppen időben van, vagy hogy van. Ez persze megítélés kérdése. Igen, csak ez azzal kapcsolatos, hogy, hogy ennek az egységes rendezése az jelenleg nem nem van megvalósulva, és az a fajta 23-féle rendszer, ami van, az meg nem túl szerencsés. Hát egyrészt nincs 23-féle rendszer, csak lehet, nem? Mert csak például új pettest... Te nincsen, tudom, tehát ez költői túlzás volt, tehát 12 vagy 13 kerületben van. De az viszont 12 és 13 féle. Igen, de ez egy ugyanolyan technikai kérdés, és itt akkor most visszatérnék arra, hogy akkor most jó ez így, vagy nem jó ez így. Jelen pillanatban ugye a jogszabályi környezet az azt mondja, hogy a kerületi tulajdonomban lévő, és ugye ezekből van több, a kerületi tulajdonú közterületek, azaz önkormányzatok tulajdonában vannak. Tehát az, hogy egyébként egy parkoltatást hogyan, meg miként végzek a bevétel, kit meg, és az hogyan, és mire lehet fordítani, azt jelen pillanatban törvény szabályozza. Tehát, most mondjak egy hatodik kerületi önkormányzat, hogy most olyanról beszélünk, aki eddig nem említettünk, a hatodik kerületi önkormányzat közterülete, az a hatodik kerületi önkormányzat tulajdona. Annak a hasznosítása, az abból származó bevételek, azoknak a karmantartása és tisztítása és egyéb költségei, tehát az ezzel járó feladat az adott kerületet érinti. Tehát, ugye nagyon komoly, magasabb szintű jogszabályokat is meg kellene változtatni, ha és amennyiben egy önkormányzati tulajdonú közterületnek egy speciális hasznosításával kapcsolatos bevételt máshova akarunk allokálni. Tehát, hogy ez egy itt való, és ez innentől kezdve valóban egy politikai kérdés, és egy politikai kérdése, hogy bele akarunk-e nyúlni abba, hogy, és akkor most egy extrém példát mondok, hogy mondjuk Szegeden a fizető parkolás bevételét az hódmezővásárhelyen költsük el, mert egyébként, ha azt, azt mondjuk, hogy el lehet venni, a kerületeket illető parkolási bevételeket mondjuk a közösségi közlekedés finanszírozására, akkor én nem bármelyik önkormányzat, bármelyik közterületéről származó bevételeket el lehet venni bármilyen célra. A másik... És akkor azt hiszem, hogy eléggé jól kinyitottam azt a kérdést, hogy akkor miért is egy összetett átfogó és problémás kérdésehez hozzájunk. Igen, akkor, akkor hajrá hozzá kéne nyúlni majd az önkormányzati választások után, mint ahogy szóba került az is, hogy a hulladék gazdálkodással kapcsolatos tervei a fővárosnak sem valósultak meg. Ebben kevésbé vagyok járatos, megmondom őszintén. <laughs> akkor térjünk át Újpestre, Konkrétan Újpestre azt mondja, hogy megkezdődtek a próbafutások a hármas metró Újpesti szakaszán. Erről mit tud elmondani a nagy érdeműnek? Hát én is ezt a hírt tudom. Én már nagyon-nagyon várom, meg nyilván nem én vagyok ezzel egyedül az Újpestiek közül, akik már várják, hogy visszaadják a metró szolgáltatást Újpestnek. Eh, annak ellenére, hogy sokszor elmondtam, hogy egy nagyon jó és magas való pótlás volt, a metrót azért szoktuk építeni, mert nem lehet pótolni. Eh, várjuk, nagyon várjuk. A másik pedig az, hogy interjú jelent meg, csak keresem, nem akarok... Blattolni, dr. Molnár szavaros gazdaságügyekért felelős alpolgármestert kérdezték az idei tervekről. Elkezdődik a kerék, kerékpáros barát fejlesztési projekt megvalósítása, amelynek során Újpest jelentős részén olyan forgalomtechnikai változtatásokra kerül sor, amelyek a kerékpáros közlekedés javítását szolgálják nevezetesen. Hát és számos más egyéb projekt is kezdődik el, vagy folytatódik el, elfog, vagy folytatódik, elfogadtuk a költségvetést, egy nagyon stabil lábakon álló, hitelt nem tartalmazó költségvetést fogadtunk el, amely biztosítja a stabil működéshez a forrásokat és a már megkezdett fejlesztéseknek a folytatását, illetve a, a, a, a, a, abban a cikkben is, meg hát a költségvetésben szereplő számos egyéb fejlesztés. Amikor arról van szó, hogy megkezdődik a városkapu térségének régen várt megújítása, az ott található leromlott állapotú tömb elbontásával, az milyen tömb? Ez a városkapu környékén, a városkapu metró megálló környékén egy viszonylag lerobbant állapotú terület, ennek egy részleges rehabilitációja kezdődik meg, mint egy, hogy megindítsuk az, az ottani térségnek a teljes rehabilitációját. Ezek nagyon rossz állapotú, nagyon lerobbant minőségű épületek, és itt a közvetlen a metro, hármas metro városkapu megállójához közeleső területeken önkormányzati tulajdonú épületeket fogunk elbontani. Ezek már nagyjából üresek is, és ezt követően lebontásra kerülnek, és a helyén egy közpark kerül kialakításra, és ezzel párhuzamosan folynak, ugye elfogadtuk a területnek a kerületi szabályozási tervét, és ez alapján kialakultak azok a kialakítható telkek, átalakítandó tulajdonviszonyú területek, amelyeket elsősorban a fővárosi önkormányzattal kell rendezni, tehát itt ugye vannak fővárosi tulajdonú magántelkek, mármint a fővárosi tulajdonú telkek és közteletek, újpesti tulajdonú telkek és köztölletek, és vannak magántulajdonú ingatlanok. Ezek között kell olyan tulajdoncseréket adott esetben, ha szükséges kis elvégezni, hogy a szükséges közteletek kialakítása kerülhessenek, és utána a telkek összevonásával, illetve a tulajdonviszonyának rendezésével kialakítható építésítek. Ez egy hosszú távú projekt, nagyon régen fogtunk neki hozzá, de teljes mértékben módosítani kellett a, a, a kerületi szabályozási tervet, mert a korábbi, bár az is tartalmazott jó elemeket, még bonyolultabb tulajdonjogi rendezést tett volna szükséges, ami teljesen kilátástalannak. Hol van a Dinamik Park és hogyan újítják fel? A Dinamik Park az a munkás otthon utcában van, jelen pillanatban is parként funkcionál, vagy legalábbis zöld felülettel borított köztörület, de nem egy túl jó beépítésű, nem egy jó kihasználtságú park, ennek a fejlesztése is el fog kezdődni. Ez közös finanszírozásban a főváros térközpályázatával és útest az ön részével és azon túli összeggel kiegészítve. Úgyhogy egy, egy szép kis park lesz, nem tudjuk méretében sem összehasonlítani akár a Semsegi Parkkal, akár az Úró Gyulával, a Szilas Családi Parkkal, mert pláne nem, ez egy kis lakótelet közi park, amelynek a megújítása. És mi vár a nyára -vodára. A nyárovodára pedig nyílán zárócsere, homlokzat, szigetelés, felújítás. Ugye szépen megyünk sorba az intézményeinken. Ezen a héten volt az átadója. A királykerti tagóvodának közisztő is teljes körű úrkolatot, hőszigetelést és mindent kapott. Kibővült a szoba, Úgyhogy haladunk a fejlesztésekkel. Mondom, erre a költségvetés nagyon biztos és Végül, de nem utolsó sorban az, ami a Facebook tevékenységével kapcsolatos, és amire ráirányította a figyelvemet, az valójában milyen aprókból született? Hát azt csak azért küldtem érdekességként, mert ugye, hogy sorba jelennek meg azok a hírek, hogy hogyan és miként manipulálják a, a, a, a Facebook algoritmusok a, a szólásszabadságot, az információk szabad áramlását úgyhogy azért gondoltam egy érdekes cikket amit illetve a saját ezzel kapcsolatos élményeimet. mond e bármi, amit kérdés nélkül szívesen elmondanak? Már, már belesződtem részben ugye a szíves családi parkotot most egy fejlesztést ö, ö, végzünk, ugye nem gondoltuk volna, hogy ennyire sikeres lesz, tudtuk, hogy egy jót és szépet alkottuk, de nem gondoltuk volna, hogy ennyire sikeres lesz és sokan kérték ö, ö, azt, hogy legyen benne közvilágítás Uh, úgyhogy most egy közvilágítás fejlesztés zajlik éppen a Szirac Családi Parkban, illetve pont a héten tettem ki egy képet arról, hogy, hogy már az utolsó simítások zajlanak a, a multifunkcionális sportcsarnoknak az építkezése során tehát pont a hétvégén lesz a, a sportburkolatnak a pálya, felfestése utána jönnek a székek és a lelátók behelyezése és akkor utána indulhat az átadás átvétel és a használatba vétel engedélyeztetés nagyon szépen köszönöm a közülműködést, akkor találkozunk délben, és itt a rádióban pedig kerek egy hét múlva. Rendben, köszönöm szépen. Szép Én is napon. köszönöm, Vinter Montel hallották, Újpest polgármesterét. Hat percünk van az akármire. Holnap 4.18-tól Filipov Gábor, majd Navracs és Tibor, Karácsony Gergely és Bácska János hétfőn nagyon messziről jött ember, 11-én este fél nyolctól az Aquarium Club volt lokájában. Velem április előtt nem tudnak találkozni, hogy a többiekkel igen, azt majd ott megbeszéljük. Egy kösz közt megünnepeljük a Kejfej Jancsi 18 és feledik, de inkább a 18. születésnapját. négy közelebb vagyunk a 18-hoz, mint a 19-hez, aztán pár hét és már közelebb leszünk a 19-hez. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, mint a 18-hoz. Félig borult, félig derült ég, hogy hány fokon van, nem lehet megállapítani, mert be van csukva az ablak. A jövő héten minden nap lesz, amit a pénteken, akkor nemzeti ünnep lesz. Az követő héten is minden nap. És az, az utolsó héten, március utolsó hetében pedig egyáltalán nem lesz élő lebonyolítások egy fejjancsi. És aztán már az április. 061 és 06 Figyelek, ha van mire. 5 perc múlva lesz 9 óra. Bezért cikkben követeli a magyar nemzet, hogy a Fidesz lépjen ki a néppártból. Ha kíváncsiak, ráolvassák el. <Sessz> This is not what I had planned It's out of my control Azt gondolom, hogy májusi végéig tart ez a menet, aztán nyári szünet lesz, és hogy hogyan alakul szeptembertől, hát az messze van még. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném kérdezni, mint a múlt héten lett volna szóla, hogy a Navracis és helyi Isten beszélgetésre, abból nem lett semmi, vagy nem is kérdez. Nem, mert Navracis Tibor nem vállalta. Hát szívesen hallgattam volna, de hát akkor ez... Nem, ott arra, arról volt szó, hogy ő nem az a szereplő, mint Timmermans, aki a szocialistáknak a jelöltje, és az ő munkahelyi... az ő Igen, igen, tehát a az nem fér bele. Így kénytelen megelégedni azzal, hogy én vitatkozom vele, már amennyire mi vitatkozunk. Nem, hát ez teljesen jó, tehát a, az, is az egyik legjobb a, a, vagy a, hát a pénteken, de az, hogy az ő nagyon... Sok, vagy sok olyan információt ad, amit egyébként nem tudhatnánk, de jó lett volna az eszéget új helyen. Hát ennyit tudtam mondani. Mondanám, hogy sajnos, de most itt nem szeretnék de. hangulati elemeket. Úgyis minden félszek de. hangulati elemeket. 06148909999 és egy 06 először... 06148909999 és 0636771161 másodszor. kilenc és 0636771161. egy senki többet. Jó reggelt, Egy másodperc tűrölem. Ugi Attila van a vonalban. A honlapon megtalálható, bármint a 18. kevet honlapján, hogy hol mindenhol lesznek azok a programok, amelyekkel kapcsolatban nemrégen nagy horderejű tehát amelyek kapcsolatban nemrégen nagy horderejű beleintéz született ugye idén 27 útszakasz kaphat szilárd burkolatot, a szentlőrincs pest -Szent ugye arról is beszélgettünk hogy milyen munkálatoknak kell befejeződnie ahhoz hogy ez bekövetkezzen és most már megjelent a részletes lista. Miután ugye a mi együttműködésünk az egyebek közt arról szól, hogy ki tudja a lehetséges, hogy a csaputcában, vagy a zsebutcában, vagy a kettős körös utcában hallgatnak bennünket. Én nem mondom, hogy mind a 27-en most fussunk végig, mert szerintem hagyjunk a jövő hétre is, de kezdjünk neki, aztán vagy megharmadoljuk, vagy megfelezzük. Ugye 27 utszakaszról van szó, illetve arról volt szó, hogy újabb ütem lesz, amikor további útszakaszok jöhetnek szóba, de most 27 útszakaszról van szó, és akkor nézem azt, hogy ez vajon valami ABC sorrendet követe, de nem hiszem, mert az elején van a csaputca, aztán jön a Törvény utca, az már a negyedik, a végén pedig a Kártol utca, úgyhogy ez nem ABC sorrendben van, meg nem is hosszúsági sorrendben van, de nem hiszem, hogy ez a legfontosabb. Csak állandóan próbálok magyarázatokat. Igen, ez egy jó kérdés. Én is megkérdezem a kollégákat, hogy miért ilyen sorendbe került föl. Biztos, hogy van benne valami logika, de most így Nekem én nem sikerült rájönnöm. Szerintem az alapján lehet a. az alapján lehet meg, hogy ilyen blokkokban lett föltéve. Az lehet, a, az lehet, tehát, hogy akkor látni kéne a helyet. Igen, igen, azt blokkokban tették fel a kollégák, ez az egyik gondolatom. A másik esetleg az, hogy ugyanez a tehát az azonos jogi státusz, illetve az azonos uh, uh, előkészítettségi, műszaki uh, háttér uh, miatt van egy-egy blokkban, egy-egy utca bokor, és a másik uh, meg kevésbé. Uh, annyit tudok egyébként a, a két héttel ezelőtt, a tíz napon ezelőttihez uh, mondani, hogy azóta a Ugye lezárult a közbeszerzési eljárás, ugye egy feltételes közbeszerzést írt ki az önkormányzat ezeknek az utaknak az elkészítésére, egy keret, egy nagy keret közbeszerzést, ugye ez lezárult, ugye ennek megvan, meg vannak azok a szereplők, akik győztesként kerültek, egy konzorcium, egy több, három-négy nagy szégból konzorcium nyerte ezt az keretközbeszerzést, ami azt jelenti, hogy ők az a konkrét ajánlattétel után a munkák előkészítését, ilyen hét kedden megtörtént az aláírásra a szerződésnek, tehát a munkáj előkészítésed zajlik, és ahogy az aszfalt keverő zemek elindulnak, és az időjárás lehetővé teszi, tehát a hónap végén, a következő hónap elején elindulnak ezeknek az utaknak a, a szilárdburkolattal való, ellátása nyilván. Ugye elég nekem ezt elég most elég magam előtt, előtt, előtt kéne írja. látni, és eléggé nemítélhető módon nem látom magam előtt, de amikor például arról van szó, hogy a csapucában 149 méter 40 centi készül el, akkor az azt jelenti, hogy a csapucának a teljes hosszában megszűnik a földút, vagy egy részén? Ez azt jelenti, tehát ezeken a területeken a, ahogy a múltkor is mondtam, három részre hozték a 18. kerületben az, ahol, ahol a földút Megszüntető program viszonylag egyszerűen fogalmazva elindul. Ugye az egyik rész azok a külterületi földek, amelyek a rendszerváltást követően kerültek belterületbe, és részben még azokon a területeken olyan nagyon sok ingatlan nincs is, amit laknának Most kezdődött el az ingatlanoknak a, a, a parcellázása. Néhány helyen már vannak kész társasázak, családi házas ingatlanok, ezek elsősorban az Almáskert környékén, a kerület Vecsés és Gyál felé külső szérén, tehát gyakorlatilag Nagy-Budapest határához közvetlen közel lévő területek. Tehát ez az a rész, ahol elindul, ez egy típusú földútfejlesztési program. A másik az azok a területek, ahol nagyon pici kis rész volt még kialakítatlanul, és valószínűleg azért, mert, mert egy úgynevezett fattyú zsákutca vég néhány ami 30-40 méter hosszú csak, 4-5 ingatlan térintő terület, de még ott is földút volt. Oda sem volt szilárdúdgutkolat, oda sem vezetett szilárdúdgutkolat. Részben azért, mert nem volt még abban az időszakban, amikor az oszfaltozás történt alatta meg minden közmű, esetlegesen a Párhuzamos utcából kapta vagy a vizet, vagy a csatornát szorgalmi jogon, és amikor a nagy csatornázási program 2014-15 körül zajlott, akkor lett önálló jogon bevezetve ezekbe az ingatlanokba a csatorna, illetve akár a vezetékes víz nem szorgalmi jogon a mellékutcából, és utána még nem volt lehetőség arra, hogy ott a szilárdurgulat kialakuljon. Ez a... Ez a a másik főcsoport, és a, a, a harmadik csoport az pedig az, eh, ahol egész egyszerűen olyan területen vagy eh, állami tulajdon, magyar eh, eh, állami tulajdon és eh, eh, Menv ZRT eh, kezelésben lévő utak voltak, amelyeket az önkormányzat nem olyan régen kapott meg tulajdonba, illetve ennek a pályázatnak a keretében, történt meg a tulajdonrendezés, és ezért nem lehetett korábban utat építeni rá. Vagy a másik esetben a szomszéd kerületnek a közigazgatási területén fekszik az utca, de a 18. kerületben élőket szolgálja ki, mert olyan furcsán alakították ki a kerület határokat az 50-es években, amikor megküldták Ezt értem, hatát, de azt kérdezem, hogy ez azt jelenti, hogy... de ez, most ebből az adódik, hogy az egész csaputca például, vagy ez nem feltétlenül van így? De ez, ezeknél az utcák, azokban a blokkokban, amelyik a, a legkülső területet, tehát a most nem olyan régen belterülete van földek esetében, ott még vannak olyan szakaszok, amelyek ebben az első ütemben nem lesznek készen, egész egyszerűen azért, mert a tulajdonrendezés nem valósult meg. Ezeknél a fattyú szakaszoknál, már a teljes utca készen lesz. Tehát ezek már olyan zsákutca végek, olyan picikis kis beszögellések, ami, hogyha elkészül, akkor az egész utca aszfaltos burkolatot kap. Forgó utca. A szintén ez a környék, vagy ezt most ezt ő jobban tudja? A, a, a, a Forgó utca, a Forgó-Zigó utca közvetlen közelében van, ott is így van, így van. A Feri egy... Jó, én sorolom, ha valamelyikhez akar hozzátenni valamit, mert nem biztos, hogy egyenként kell mindegyiket említeni. Csaputca, Forgutca, utca. A Pamut utca, és a, annak a környéke az pedig az a régi barnamezős terület, amelyik közvetlenül a, a Lőrinci textilgyár háta mögött, illetve lehet, bocsánat, a Kispesti textilgyár, csak közigazdatásilag van Lőrincsen, annak a közvetlen környezetében lévő utcák, amelyek nem is tudom, hogy miért nem lettek leaszfaltozza, valószínűleg azért, mert nem volt alattuk közmű, és ez az új közmű program keretében kaptak. Törvény utca, Lenkely utca, Erdősáv utca? Ezek például Szent Imrei területre, ezek tökéletesen készen lesznek ezzel. Eszter utca, Csőzkunyhó utca, Kappel, Emília utca? Ezek a, a Csőzkunyhó utca az a, a, ahhoz a blokkhoz tartozik, amelyeket amelyeknek az útnak az egyik oldala a, már a városhoz ízesült régen az utolsó háztönd, és onnan tól kifelé az útnak a túloldala, az pedig egy új fejlesztési terület, ahol majd a későbbiekben indul meg a, a parcellázás, illetve a családi házas ingatlanoknak a felépítése A Kappel utca az pedig egy régi szovjet lapfanya területén található utca volt, amit gyakorlatilag amikor a Szovjetek kivonultak utána, megkapott a kerületi önkormányzat és a cingatlan fejlesztéseket hajtottak végre, de ezzel egy időben a, a, a belső utak, a régi ö, laktanyának a belső útjai azok nem mindig fették le az új közterületi határokat és a közterületi utakat, és azért kell ott új építeni. Tehát ott ez egy kvázi teljesen új út kialakítás, mert tudom, 25 évvel ezelőtt ott még... Ö, ö, büszkén gyakorlatoztak a... Lajta utca, Alpár utca, Párkány utca. Ö, ezek kimaradó területek voltak, persze en Boronás e utca. Ez a külső rész, már a Boronás szántás és ez a legkülső része a kerületnek, a, amelyik szintén frissen belterületbe vont frissen, hát rendszerváltás után belterületbe vont földekkel. Akkor jövő héten a második felét nézzük. E, a, ugye a parkolás kapcsán már volt szó, hogy itt milyen anomáliák vannak. Azt kérdezem Öntől, hogy végül is az, hogy hogy alakult a hulladédi beszedése e, és ennek a Kuka holdingnak a tevékenysége a főpolgármester irányítása alá ez hogy alakult, mert ugye azt írja az újság, hogy ám a társaság mindmáig sem a diabeszedésére, sem a tevékenységet továbbra is végző kukás cégek költségtérítésére nem bizonyult alkalmasnak, így első körben számos kistelepülési társaság adta át a katasztrófa közvetítésére a tevékenységét egy kiterjedtebb környékbelinek, miközben arról volt szó, hogy a fővárosi hulladékszállítás költségigények rendezésére irányuló tavalyi ígéretét beváltja a kormány. Ez egy érdekes kérdés. Én megmondom őszintén, hogy a, a szemétszállítás, szállt hulladék szállítás kérdésében nem vagyok teljesen up to date, de azt el tudom mondani, hogy ez egy nagyon érdekes piac, amelyik, amelyik részben a, a magánszektornak a, a megragulázásával, hogy a fővárosban az egyetlen olyan nagy közszolgáltató a az FKF volt, amelyik nem került külföldi menedzsment, vagy külföldi teljes tulajdon, tehát külföldi menedzsment irányítása alá, vagy külföldi tulajdon alá, a demszki írában sem, tehát ez volt az egyetlen olyan nagység, amelyik megmaradt állami, vagy önkormányzati tulajdonban, mindvégig szemben mondjuk az elektromos művekkel, vagy a főgázzal, vagy a csatornázási művekkel. Viszont azt látni kell, azt mindenféleképpen látni kell ebben a helyzetben, hogy... A, a, azért, hogy mondjam, a, a, a munkakultúra, a, a csomó minden, ami előnyt jelenthet sok hátrány mellett egy ilyen típusú privatizáció esetén, azért ez elkerülte az FKF-et. És ez, ez, ez abból a szempontból fontos látni, hogy a, a mostani kihívásokra is egészen másképpen tud bír, vagy akar reagálni. Ráadásul azt is látni kell, hogy ez a, a szilárd hulladék gyűjtés, szállítás kérdésköre ez nagyon bonyolult, hogy ugye vannak a cégek, akiknek egészen más, módon kell, cégek, egészen más módon kell elszállítani, van a lakossági hulladék, annak is van két része, hogy az egyik része, amit pályázat alapján a elindult szelektív gyűjtés keretében, szelektív módon kellene gyűjteni, de azt lehet látni, hogy a egy jelentős része az edukáció hiánya miatt, vagy bármilyen másokból kifolyólag, de nem nagyon gyűjti szelektíven ezeket a hulladékokat. A másik része ugye az ebben a helyzetben, amit, amit mindenféleképpen látni kell, hogy itt gyakorlatilag volt egy, és még, és még szerintem van is egy jelentős rész aki alvállalkozóként bizonyos nagy vásárlóknak gyűjti be a, a, a különböző hulladékát. Ezt is az FK-végezte, de elméletileg, de alvállalkozóként tett mellé másokat, is tehát itt ez egy, ez egy nagyon, nagyon érdekes és szerteágazó problémakör, ami, ami, amiben rendet kéne tenni, mert a volt ugye ez a statverke rendszer, ahol, ahol ugye azért hívják statverke rendszernek, mert hogy Bécs városa uh, találta ki ezt először, ami arról szólt, hogy vannak uh, a közszolgáltatásokban olyan, rész, uh, olyan elemek, amelyeket lehet többé-kevésbé nyereségesen üzemeltetni, és vannak olyan elemek, amik abstart, uh, tehát az indulás pillanatában látható, hogy veszteséget fognak generálni, és... Uh, azt az elvet fogadta el a, akkor a Bécs város hogy a nyereséges tevékenységekből finanszírozzák a veszteséges tevékenységeknek a, a működését. Na most ez azért érdekes, mert, mert ugye Magyarországon a statverke rendszer azáltal, hogy különböző szolgáltatók tulajdonába került át, a közszolgáltatási rendszer nem tud működni. És ebből kifolyólag jöttek azok például, hogy a, a, a hulladékszállítás, a sziváthulladékszállítás, hulladékszállítás, a veszélyes hulladékoknak a kezelése, a szelektív hulladékgyűjtés és az ezzel kapcsolatos kérdések e, ilyen helyzetbe e, kerültek. És e, tudom, hogy ez most megint visszamutogatásnak, meg, e, meg, meg olyan dolognak tűnik, amit sokan nem szívesen hallgatnának, de én azt gondolom, hogy az alapvető bűn az az volt, amikor ezt a Stadwerke rendszert azáltal ütötték szét valamikor, vagy kezdték el szétütni valamikor a 94-95-ös években, amikor bizonyos szolgáltatókat kiszerveztek és külföldi tulajdonba adtak a fővárosi nagy Tehát, hogyha ez egy nagy fővárosi rendszer tudott volna maradni, a, ebbe beleértve a közösségi közlekedéstől kezdve a visszolgáltatáson át minden fővárosi minden, minden szolgáltatást, akkor egy hasonló szerkezetű város, mint Bécs, egy hasonló ö, infrastruktúrával rendelkező város, mint Bécs ö, sikerülhetett volna ennek egy hasonló rendszert ö, ö, fölépítenie és működtetnie, és sajnos azért vagyunk, hogy teljesen más vágányon, mert hogy a tulajdon szerkezetek ezt ma már Budapesten nem teszik lehetővé, és többek között a a, a hulladékszállítás is ezért van ö, problémás helyzetben, mert csak gondolk azt bele, hogy nálam a közvetlen közelemben, itt a dél kelet térségben hány külföldi szolgáltató vásárolt ö, szemétlerakót, aztán utána, hogyha az önkormányzatok ö, nem viselkedtek kellőképpen rendesen, akkor az egekig emelte a lerakási díjat, akkor ezt ugye hogyan finanszírozzák ha emeljék az egekig a, a hulladékelszállítás szállítását, tehát ezek, ezek ö, ezek nagyon-nagyon nehéz kérdések is. Én azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat, ezeket valamilyen módon egységesen kell, vagy kellett volna kezelni. Okay. És 94-95-ben nagyon rossz útra léptünk. Uh, mit lehet tudni, a a kontroll támogatja a fővárosi, kezdem, a fővárosi kezdeményezését az éjszakai repülési bevezetésére? ez mit jelent? Hogy akkor ez hipp már fog valósulni? Hát uh, én úgy fogalmaztam, talán legutóbb az egyik beszélgetésben, hogy, hogy nagyon könnyen be lehet önteni egy kiváló vörösborba egy hatalmas vödör sót, azzal tönkre lehet az egészet tenni, de hogyha szeretnénk ha a sót kidesziválni belőle, akkor az hosszú ideig fog tartani. Na most ezzel is ez a probléma, hogy egyébként, a másikra bevezették ezt az új eljárást, majd ahhoz, hogy visszaálljunk a régi eljárásra, ahhoz már mindenféle új protokolloknak a bevezetése, mindenféle egyeztetések szükségesek. Ez az éjszakai kérdés. Az én most azt látom, hogy mind a ungarokontroll, mind a repülőtér érzi azt a, a viszonylag nagy páratlan, páratlanul nagy nyomást a Készben a főpolgármester részben a kormányzat részéről, hogy ebben lépnie kell. Én úgy látom, hogy ugye hogy, hogy a Hungarokontroll alapvetően elmérte, amikor ezt az új eljárást bevezette, hogy ennek a társadalmi felzadulása mekkora lesz, és ebből következően mekkora lesz majd a környéken élő polgármestereknek, önkormányzati és parlamenti képviselőknek a lobby ereje, hogy valamilyen módon változtassanak ezen. Azt gondolták, hogy ez ugyanúgy lesz, mint ahogy korábban volt. És bizony most veszik észre, hogy, hogy nem lehet. Tehát, hogy, hogy, hogy a, a társadalmi ez jelent, ilyen képviseleti szintet lépett. Ez szerintem azt jelenti gyakorlatban, hogy én azt gondolom, hogy nagyon rövid időn belül a legalább az éjszakai repülési tilalom meg fog történni. Ami nem azt jelenti, hogy be fogják zárni a repülőteret, erre azért szeretném felhívni a figyelmet, mert a térségben az egyetlen olyan repülőtér, ami éjjel nappal nyitva tud lenni. Tehát bezárni a repülőteret nem lehet, mert bármilyen havári a helyzetben akkor ez problémát okozhat, de tervszerű repüléseket a mély időszakban nem lehet uh, a, a, a kezdeményezni. Ez a, ez a, ez a, ez a terv. Másik, másik uh, dolog, ez az úgynevezett időbeni elhatárolás, amiről már sokszor beszéltem, és uh, ami azt jelenti, hogy a reggeli-hajnali uh, időszaktól egészen reggel 8-ig, ameddig a csak uh, elsősorban felszállás van, leszállás nincs a repülőtér közvetlen környezetében. Ebben az időszakban a repülőtér úgy viselkedik, mint hogyha egy egypályás repülőtér lenne, aminek következtében lehet a nagy felzudulást kiváltó augusztus 16-a előtti eljárásokat alkalmazni, tehát a temető és a gyérem vagy egyáltalán nem lakott térségek fölött a felszállási eljárásokat végrehajtani, és így a Erzsébet Bélatelep a 18. kerületben, illetve kőbánya Ó és Újhegy a 10. kerületben jelentősen mentesül a reggeli felszállási zajoktól abban az időszakban, amikor, amikor a város irányába kell a felszállást kezdeményezni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. a jövő étegéreben az időben, illetve lehet, hogy egy kicsit hamarabb. Viszont hallásom. Köszönöm! Viszont hallásra! Ugi Attilát, hallották a 18. keletpolgármesterét. 9 óra 21 perc van, én 9 óra 30-ig mindenképpen maradok, ha igény van rám, akkor tovább is. Ez azonban az kell, hogy felvegyék velem a kapcsolatot, ki tudja milyen témában. 061 489 099 és 06 Ugye elmondtam a közeljövő programját, a jövő héten minden nap lesz élő lebonyolítású, tehát a jövő héten minden nap lesz élő lebonyolításuk, Kejfejáncsi hétkönyv, március 11-én. Nagyon messzire jött ember is lesz este fél 8-tól az Aquarium Club volt lokájában, Bakácsal Bakáccsal, Önökkel és velem. Pénteken nem lesz Kejfejáncsi szerű ember, hogy akkor nemzeti ünnep van, március 15-én. A következő hét végig megy, ott sem lesz kihagyás, és az utolsó hét. Tehát a március 25-ével kezdődő hét pedig teljes egészében kimarad, és legközelebb április 1-én, húgó napján találkozunk. Hozzátéve persze, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 061 4890 és 06 1161, bármilyen témában. Holnap filipov Navracics karácsony. Bácskai, bár egyelőre csak a Filipov jelzett vissza, bár azt a bácskai Istal. Ezt kettő és kettő még nem. Figyelek a mire... <hí> <hí> <hí> <hí> Tartanak rám igényt, akkor köszönöm szépen, veszem a nem létező kalapomat. Szűrt napfény, hogy hány fok arról fogalmam sincs. A telefonom 10 fokot nyitott, 20 Mennyiben nem telefonálnak, hogy 9 óra 30-ig tart a mai műsor, ameddig konkrétan 4,5 perc van még hátra. Akkor az első trek után következzék az utolsó. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én nagyon köszönöm, hogy megkérde. Én telefonáltam a közlekedési múzeummal kapcsolatosan a múlt héten, és köszönöm, hogy megkérdezte a vezérigazgató urat, de hát semmi sem. jelent, hogy megnézzük, hogy vagy nem locsolják. Ez több hónapja folyik így hát valakinek eddig is meg kellett volna nézni. És a mai nap folyamán is az van, hogy ha akkor elkezdték hozzák is, meg bíznak is. Senki nem csinál semmit, most valami fél vihart ígérnek, úgyhogy nem tudom, mi lesz itt a környéken. És itt futnak az emberek, az öregek kutyácsét, a gyerekeket tologatják hétvégén. Katasztrofális a helyzet, szóval ez nem elég, hogy megnézi, hogy locsolják vagy nem. nem locsolják egyébként. A teherautókat nem takarják le, ahogy hozzák viszik. Ez, ez így nem válasz, ez hónapok óta megy. így. Ez, ez én kevésnek találom. Megpróbálom önnek megtalálni. Kár, hogy nem telefonált hamarabb várjon egy pillanatra. Ne, nem biztos, mert hát nem elvárható tőle, hogy ő itt most rendelkezik. De én tudom, hát de nem, vannak de, emberek. Vár, vár, vár, vár, vár, vár, értettem, értettem, értettem. Köszönöm. De ne, ne, ne rakja le, hát most megpróbálom önt összehozni van Egy pillanatra várjon. Nagyon jó, köszönöm szépen. Kiderül, nem tudom. Fiala János vagyok, látod, ezt is felvetett. Az a kérdés, hogy egy perc erejéig akarsz -e rendelkezésére állni annak a hölgynek, vagy tudsz-e, aki ezügyben a, a közlekedési múzeum, tehát ő, ő van most itt, aki köszönt a válaszodat, de volna további felvetése. Oké, okay. jó, jó, jó, jó. jó. Jó, rendben van, köszönöm szépen, akkor följönöm a telefonszámát. köszönöm. Uh, most éppen nem, megadja a telefonszámat? Természetesen, hát, hát ön nem. tudja, nem? Én nem, itt még olyan sincsen, mint a másik helyen volt. Te mondja... még 290 másodperc és percis és ullla nulla egy először nulla egy hat másodszor ne felejtsék a Filippov Novracis, karácsony bácsikai, hétfőn nagyon messziről jött ember, este fél nyolctól az Aquarium Klub volt lokájában, Bakás Filipov önök meg én, belépés díjtalan 061 489 és 0636771161. Senki többet? Let's see,